Jeg hedder Mille, og jeg har min medspiller William med. Vi skal med de næste 10 afsnit, nu er kun to tilbage, med de næste 10 afsnit skal vi snakke om, hvorfor det er så fedt at være i 20'erne. Øhm, hvorfor det også er så svært. Vi sender hver 14. dag om søndagen. Velkommen til. Mange tak, Mille. Du fik skudt os i gang. Jeg fik skudt os i gang. Mille, vi er jo næsten. Det her det er jo det sidste... Sådan seriøse afsnit inden sæsonafslutningen, hvor vi to bare skal drikke os monsterfulde. Det er nemlig, vi er, vi er næsten nået dertil. Vi er næsten ved vejse. det. er faktisk derfor, vi gjorde det her. Det er bare fordi vi vil drikker os fulde i radioen med alle vores venner. Ja, jamen altså, hey, det skal man have en god undskyldning til ja. Men... Så det er også vigtigt, at vi inden det bare bliver totalt feststudio, ligesom forvent et sidste seriøst emne i et afsnit, inden det bare bliver ren øh, godt og skadet stemning. Lige præcis. Så hvad er det, vi skal tale om i dag, Mille? Vi skal snakke om Københavnerledet. Det skal vi nemlig. Og, og du er... har fået en gæst med ind. Jeg har fået en gæst med ind, og det er min kære søde ven Flora fra Højskolen. Hej. Hej Flora, vil du lige, vil du lige præsentere dig selv lidt? Ja, Jamen jeg hedder Flora, og jeg er 22, og jeg er fra København. Jeg bor på Vesterbro lige nu, og jeg har gået på Vallekilde Højskole sammen med Mille. Ja, tak. Og har du boet på Vesterbro hele dit liv? Nej, det har jeg ikke. Jeg har boet der siden sidste august, og så er jeg født på Frederiksberg Hospital, har boet på Nørrebro et eller to år, og så har jeg boet i Nordvest. Så er du en ægte københavner? Ja. <laughs> som, som man kan kalde det. det. Øh, ja. Ja, du er born and raised i København? Ja, det er jeg. Det er jeg. Ja. Så det er lidt derfor, vi har dig inden, ikke? Eller det skal ikke ingenting. Det er jo os, der ved det, hvorfor vi har derinde. Ja, tror jeg. Øhm, vi plejer altid her i starten lige at sætte ord på øh, det emne, vi nu har om. Vi har sat mange ord på mange emner, William. Så nu skal vi også sætte et ord på øh, Københavnerledet. Og hvordan det, hvad København er for en. Så Flora, vil du, hvis du kunne, kunne tænke dig at starte et ord om København. Jeg elsker jo København. Så <laughs> jeg synes København. er et fed by. Det er jo sådan... Ja, en, en, en måske lidt stressende by. Det er også en, en stor by samtidig med at det egentlig er en ret lille by. Det ja, alle kender alle, når man regler. Ja, på en eller anden måde, ikke? Og så alligevel ikke. Øhm, og det er også lidt sjovt, fordi det er jo delt op i mange forskellige sådan, blokke, København, som man kan kalde det eller sådan en bydel. Mm. Og der er jo ligesom et eller andet stigma forbundet med hver bydel på en eller anden måde. Ja, og jeg synes det er lidt sjovt at have været flyttet fra Nordvest til Vesterbro, der er sådan en lille kontrast der. Ja. Jeg plejer altid at sige, sådan, de emner, vi har haft sådan lidt madsurdomiks sagt, det føler jeg har aldrig rigtig helt ud for det ord, jeg skal bruge. Men det føler jeg virkelig København er, hvis jeg virkelig skal bruge madsurdommix ord, så er det, altså sådan, så er det ikke det, ikke madsurdommix clickmix. Clickmix. Clickmix, det der er det, jeg har sagt, ikke ja. madsurdommix clickmix. Jeg er sådan, at sådan fuck mig, når du siger madsurdommix. Ja, det har jeg aldrig sagt for clickmix. For det er virkelig København i nogen skal, der er lidt lidt af alt på en mm. eller anden måde i alle forskellige bydele. Det er ja. sådan samssur med alt muligt. Mm. Altså, jeg har boet, jeg gik i folkeskole på Østerbro både på Vesterbro, og kom meget på Nørrebro. Altså, så du ved, det er det også mm. hold kæft, hvor der er mange forskellige mennesker i København, ikke? Det er fuldstændig sindssygt. Jeg kan huske det der, du sagde meget tydeligt i, eller i, i forhold til det med, at der er nogle stigmæger. Jeg ved ikke, om jeg, jeg vil måske mere forudantagelse om, hvordan mennesker er i de forskellige bydeler, mm. hvor at, der kan jeg huske, at man kom og var sådan her. Når jeg går på folkeskole på Østerbro, så var folk sådan her oh. for suk, <laughs> snork. <laughs> altså, Spødbror barn. Hvor det, det synes jeg er meget tydeligt Jeg tror hvad er dine ord, William? Jamen jeg skulle til at sige, jeg tror, mit år er, er meget ambivalent. Mm. Jeg, er egentlig, jeg er totalt total Jeg er vokset op i forskerne. Mine forældre blev skilt, da jeg er 9 eller 10. Og så flytter min far til byen. Så fra at gå og være sådan et barn, der bare er blevet pakket ind i Vatter, øh, og dårligt vidst hvad et S-tog var, så boede jeg lige pludselig ind i by. Altså halvtid, ikke? Mm. Så, så der var jeg virkelig, det var lidt en øjenåbner, jeg snarere. Og oh, what the fuck, hvor kan byen meget? Det var meget fedt at have byen, også efter man havde boet på landet i lang, lang, lang tid. Jeg kan mærke nu, at jeg er totalt midtet af Indreby. Mm. Øh, jeg bor i Indreby lige nu i en lejlighed, i Gamle strand. Jeg er fucking træt af, at min opgang altid lugter af pis, og der ligger en halvspis og slag. Altså sådan, at jeg er færdig med at bo i Indreby. Ja, det, øh, det kan jeg på en eller anden måde godt forstå. Ja, mm. så jeg tror også, at modsat som dig, Flore, hvor du har boet her hele dit liv, så altså, kan man så tale om, altså Indreby og Nordvest eller Nørrebro er nok fundamentalt af nogle forskellige ting, men stadig inde i, i byen, der kan jeg godt mærke at jeg alligevel at vokset op i forstæden. Jeg skal tilbage. Altså ja, sådan, jeg savner havde det havde lidt. Noget, noget grønt og noget ja, luft og noget frihed på en, eller anden, en helt anden måde. Ja, så jeg tror at mit ord det vil være meget ambivalent. Mm -hmm. Det kan jeg egentlig også godt genkende. Det tror jeg også. Ja, det tror jeg også. Jeg vil sige, selvfølgelig føler det er sådan en, en periode ting København. jeg troede inden jeg flyttede til København at det var sådan en at det var bare der jeg skulle have små Københavnerbørn og jeg skulle bare have en cykel og det var bare det jeg skulle da jeg boede i Næstved. Jeg er oprigtig for Næstved, og der har jeg, boet, øh... jeg boede i København øh, til jeg var 9, og så flyttede jeg til Næstved. Og så flyttede jeg så tilbage, da jeg var sådan noget 20-21 år. Bare, bare mig selv. Og jeg husker, da jeg så bare gik på gym i Næstved, hvor jeg sådan ikke, jeg skal bare til København, og jeg, der, jeg skal aldrig tilbage, og jeg skal bare have København og alt jeg, jeg lige sagde før. Og nu bor jeg så øh, sådan lige de sidste eller de sidste par måneder på bor i hos mine forældre igen. Og det er så rart. Jeg synes, det er fantastisk. Og jeg har bare fundet ud af, at jeg skal slet ikke skal have små Københavnerbørn overhovedet. Jeg skal ikke noget med det at gøre. Altså, jeg skal bare ud til en eller anden forstad. Der må gerne være en s 2 og for 10 minutter fra mit hus, så de kan gå trygt hjem fra byen, for jeg vil da gerne have, at de har noget med det at gøre. Men sådan, det, skal ikke være. Det, skal ikke, det skal ikke være inde i København. Det synes jeg er alt for, alt for voldsomt. Så måske også lidt ambulament. Hvad sagde jeg der? Am am am ja, jeg, er, jeg er enig. Det tror jeg også. Men det er måske også bare, fordi vi får det for en forstad om det er sådan, vi har det. Jeg har bare accepteret med på sigt, at jeg er et kæmpe forsvarsbarn. Altså jeg har gået og snydt mig selv og fortalt mig selv sådan lidt, om jeg også er lidt københavnagtig. Jeg har også styr på det. Det er død. Det er fedt, Så tror jeg bare, at det gik op for mig, at sådan fuck det, det kan jeg slet ikke. Det er ikke min ting. Jeg synes, det er fantastisk at bo i byen. Jeg har været så glad for at bo herinde. Det kæmpe privilegium. Det skal man heller ikke sige. Men det er derfor, ikke du flytter ud nu, vel kan man sige. Hvad er der sket siden sidst? Det kan vi måske også lige snakke om. Nå ja, jeg har underskrevet. Det er faktisk fucking surrealisme. Jeg har underskrevet en købsaftale ja. på en lejlighed ved nærproben. For ja, forhåbentlig. For fem ja, minutter ja, siden. For fem, ja, for fem minutter siden. Den er fresh <laughs> out the oven. Men den er den er ikke købt det nu, fordi lige nu er det bare et tilbud der ligger hos sælger. Så det er det rigtigt. Det sætter lidt at sælge, og sælger også sætter en fin lille krusdul. Men det er så super at jeg kan sidde og sige at jeg er også bare får så Jeg kan faktisk ikke lige bo i byen. Ja for fem men, minutter siden. Men nu, nu flytter jeg til Nørrebro, så det er så fint. Ja. Men det er rigtigt. Jeg har lige jeg har lige underskrevet en øh, købshotel. Og håber virkelig, at det falder på plads. Yeah. Jeg synes, det har været fucking mærkeligt at skulle gå ud og kigge på lejligheder. Men ved jo ikke, hvordan man køber. Det er meget voksent. Det er det, sygt voksen. Det er sådan, at det er sådan at ja, ja, og det er og... ikke bare at lege. Men det er også sådan at rende rundt... Og jeg kommer over fra Jylland, jeg vil gerne forhandle lidt om prisen. for jeg sparker lidt til radiatorerne, og, og den er også lidt rusten, ja. <laughs> eller lige tændt vand, og sådan. Og der er vist nogle klumper i vandet. Du er et eller andet lort, ja, ja. Var sådan, at, hvor de der ejendomsmæler der er bare har været... Klumper ja, i vandet. Hvad skal jeg sige <laughs> er det, til dem? <laughs> hvor ejendomsmælerne jo bare har været sådan, ja, yeah, yeah, fuck dig, mand. Jeg har, jeg har fem tilbud på den, fra den anden vand skuffesag, og jeg har ti, der står og gerne vil købe den. Så man sådan, og du er sådan, nej, jeg gider ikke gå på de 50.000, jeg holder mig her. <laughs> ja, det skal sige, at ville forhåbentlig flytter vi sammen, mm. så jeg kan lege et værelse ud til dig. Yeah. Og vi havde jo faktisk fundet en lejlighed for inden. Og vi var helt forelskede. Det var fucking Snart hyggeligt. Fælskede. Mille og jeg var til åbent hus i København også, hvor vi kigger var sådan... Rigtig med ejendomsmaler og ja. hele fi altså hele muligheden. Ja. Og du var rigtig god. Du var rigtig god og sagde, ikke en skid, jeg, stå, jeg Det var sygt hyggeligt. Vi var kigge på hjørnerne til tog billeder af dem. Sådan, det var rigtig alvorligt. Rigtig listerne. Listerne. Ja. ja. Præcis. Ja, Mille, Mille går ind og sådan der... Der er et hul i gulvet, og så går man bare over på det der hulsen her. Og <laughs> tager lige billede sådan et meget vigtig som, <laughs> Nå, men så var vi til åbent hus på den her lejlighed, og så var jeg bare sådan der... Den er virkelig god, men den er bare overhovedet ikke de penge værd, og så spiller jeg ordentligt dejligt og kostbar, var sådan der... Fuck, jeg, jeg gider jeg ikke, at jeg kan betale det der for den. Og så, så bliver den solgt, og det var vildt ikke, ikke til mig, desværre. Og det, det føler jeg også er en ting... Fordi nu skal vi tale om boligmarkedet, eller vi skal ikke kun tale om boligmarkedet i København. Det er i nok noget, vi kommer ind på. Fuck, det vil være kedeligt at tale om det københavnske boligmarked i halvanden time. Ja. Men, men noget af det, man kan tale om, det er, hold op, hvor er det svært at få fodfæste på det københavnske boligmarked. Ja. Altså, hvis du har penge, er det ikke så det svært. Nej, men nu, altså, nu, nu tænker jeg mere også i konteksten af at være studerende. Ja, og eller... det er jo en studieby. Det har man jo fundet ud af eller besluttet politisk for lang tid siden, at alle studiepladser nu skulle til København eller storbyerne. Jo, men det er det, der er svært. Jeg, jeg tror bare, min pointe med det er, at Flore, man kan så sige, at du har ikke været berørt så du har altid har forældre, der har boet her. Nu bor du så på Vesterbro, og du bor, her, øh, mm. du, du bor der nu. Men det der med, jeg har talt med mange fra mit studie om, at det at jeg skulle flytte fra Aarhus eller Odense, eller hvad f*** ved jeg, til København for at studere, mm. det er jo det Der er, er folk, det. der bliver røvrand til højre og venstre, og så betaler du... 6.000 kroner for et øh, altså det en ja, ja. på i, i Valby, eller et eller andet fuldstændig sindssygt. Så når man taler om det at være... Hvad er der Køben... med Valby? <laughs> der er ingen, ingen skidt altså, Valby, er er Valby. er faktisk ikke en af de slemme steder overhovedet. Ej, det man er, de, er noget jeg ikke. til mærlyse, eller... Ja, om den ser man også, men min, min pointe med det er nok bare, at... Der er ikke noget, det er meget sjældent, at man møder folk, hvor de sådan, at jeg er københavner. <laughs> ja. Og jeg har boet her hele livet, og det gør jeg stadigvæk. Mm. Fordi det er, det er et område, som er svært at komme ind på. Ja. Øh, ja som også, også har vide, erfarede, ikke? Også lige ved, hvor man skal bo. Altså hvis man, sådan hen til, hvis man skulle flytte til Aarhus, hvilket måske kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Jeg vil ikke ane, hvor det er fedt at bo i Aarhus. Mm -hmm. Og det er jo bare i Danmark, men jeg vil ikke ane, hvor fanden jeg skulle lede hen. Jeg vil ikke ane, hvor, altså sådan, hvor det er rart og... For... Men jeg kunne også forestille mig, at hvis man kom og ikke kendte København så det godt, at man så tænkte, at sådan noget inde ved Gammel Strand og sådan noget, det var bare det fedeste sted ja. at bo. Og så finder man ud af, at det er det så ikke. Ligesom at man tror, at strået er der, det sker. Og det der, alle, ja, ja. alle de fede og lækre restauranter ligger. Det er lækre, og Så bliver man rullende. super skuffet. Ja. ja, det kan jeg også huske, at, at da jeg var ung i Næsthed, eller barn i Næsthed, så skulle vi til København. Vi skulle bare på strøget, og vi skulle bare have et billede af vores rygge og vores lange hår, og vores mm. Har du spist det på resk Ja. Sirup. Og det vil jeg også bare lige sige, det gjorde ægte Københavner altså også. Ja, ja. Det var ikke kun Nej, Jeg tror måske også bare, at det var den der alder, hvor man var i sådan noget 6-7, og man havde fået ja. lommepenge, og man fik lov til at gå ud, hvor man ville, og du ved, så kendte man bare heller ikke altså, andre steder, end det der var Nej. mange billeder af på Instagram. Vores var ja. den franske café, sådan en forfærdelig café der ligger på Østerbro. Men den synes jeg var det lige der besøgende. Ja, ja. Men den synes jeg, bare ikke er så færdig længere. Jeg føler nok har fået lidt et indhop igen. Har en fået et ansigtsløft. Det synes jeg. Den, <laughs> den føler ud... jeg virkelig heller ikke en af de slemmme. I forhold til at, at gå ned på Løderstræde og så få en kaffe til 65. Om det er klart, kr. at hvis du ruller en flaske rødvin og en plankebøf på Løderstræde, så, så kan du godt købe din værdighed for vel så ja. så er løbet ligesom kørt, ikke? Men Flor, hvis vi lige holder øje på bolden, fordi du har jo så du har vel haft hele din skolegang i København. Det har jeg faktisk ikke. Jeg, fra 0. til 5. klasse gik jeg på Uderslev skole, som er i Nordvest, og så skiftede jeg skole til øh, Munkegårdsskolen, som ligger i Vangel, okay. øh, som er lige det øh, yeah, faktisk jo. Øh, Hvordan oplevede du det skift, for jeg kan forestille mig, uden at være sådan alt for at, det, at det har været to forskellige skoler? Ja, det var det også meget. Øhm, jeg, sige, jeg tror, jeg var meget uheldig med den årgang, jeg gik på på Uterslev skole. Øhm, både med, med hensyn til lærere og elever. Der var bare rigtig meget ballade. Øhm, og lærerne var meget sådan opgivende. Og der var mange vikarer. Og det var meget sådan noget, Det hele gik bare meget op i her der briller. Den rektor, der var der. Eller skolinspektør, eller hvad det hedder, når det er folkeskolen. Øhm, der blev ligesom ikke rigtig siddet hånd om noget, så det hele var meget kaotisk. Det sejlede bare. Ja, det gjorde det. Og det var egentlig en engang, fordi at munkegårdskolen, der i Vangede var sådan var super tjekket. Men jeg kom bare ind i en sindssygt god klasse, hvor jeg fik nogle virkelig gode venner og øh, veninder. Og det var nogle, jeg havde spillet fodbold med. Så jeg kendte dem allerede i forvejen, da jeg skiftede. Øh, og det var ligesom bare... Der, jeg fik det bare godt. Jeg havde det ikke så godt der på Udderslevskole. Og så var det egentlig bare fordi, at der, der ikke rigtig var andre skoler, hvor der var plads. Så det var meget tilfældigt. Egentlig, at det blev der i vangret. Øhm. Ja, men det, det var jeg rigtig glad for. Og så havde du så, så gik du i folkeskole i vangret, fra det der så effektivt har været 5. klasse, til du slutter i 9. Ja, lige præcis. Og så gymnasie efter? Så tog jeg på efterskole. Ja. Æ, samme efterskole, som Mille har gået på, bare året efter. Det er lidt sjovt. Ja, det er. Ja. <laughs> Også fordi vi fandt ud af, det virkelig sent. Ja. Æ, og så tog jeg på gymnasie bagefter, hvor jeg gik på Niels Brock Innovationsgymnasiet ved Forum. Okay, Æm. så der er vendt lidt som retur til byen. Ja, præcis. Øh, der var det meget, meget city. Hvordan var det? Øh, jamen, øh, det, var, altså, det var fedt at være så tæt ind på byen, især fordi, at så efter skole, så kunne du nemt lige være sammen med dine venner et eller noget sted. Også fordi, at det er et handelsgymnasie, og der tager de ikke øh, det der med afstand. Så der var folk fra Brøndby, og, altså fra hele Sjælland nærmest, og Fredensborg og sådan noget. Så det der meget der... bred, bred elevgruppe, ikke? Ja, helt vildt. Og der var det fedt, at man ligesom kunne bruge byen meget aktivt efter skole til at se sine venner, så man ikke skulle mega langt væk ja. ind på Hoppes. Ja, det er præcis. Ja, og så havde vi sådan noget øh, fredags café og sådan noget hvor der var det jo også nemt at tage i byen bagefter. Det lyder fornemt. Hvad hedder det? Vi er faktisk allerede kommet til første musiknummer, Mille. Nej, hvor dejligt. Vi er blevet ekstremt gode til at time de her ting. Ja, det er vi virkelig i kan kan magte. Ja, det er fedt. Det første nummer det hedder Little L med Jamie Required. Normalt der plejer jeg til at her. nu taler vi om København, så lad os tage noget musik der har med København at gøre. Det nåede jeg ikke lige i dag, så jeg har bare taget musik, jeg synes er dejligt. Den kommer her. Og det var det første musiknummer, du lytter til med noget på spil. De Udydelige 20. Er. Mit navn er William, og jeg har Mille flor med i studiet i dag. Jeg har hver gang. Ja, du har hver gang. Du er fast indslag. <laughs> jeg, jeg er ny. Jeg ja. er fast ny. Fed sang. Tak. Den, den er rigtig sådan, jeg føler det er sådan en forsang. som du ved nu begynder sådan at stå lidt mere op, og så går man sådan lidt. Ej, den er så dej. Og lige ja, men, går lidt ned ad gaden. Sådan her, tick, tick, tick. Men det er også om, at byen er vågnede lidt op nu, der kommer sådan lidt forestilling. Ja. Altså, fordi der lige har været de der to, tre dage med godt værd. Det er sådan meget klassisk apropos københavn København. Og så kom den her sang på, så jeg er sådan. Ja, yeah, jeg kunne godt bare sætte mig ved en kanal og drikke mig pissed af og holde spidsen helt. mig så meget. Her. Ej, jeg vil ikke klare en mave, når du siger. Ej. Det Det der med alle de bare camper alle steder. Hvor ikke Ja, netop pro pr proppet. <laughs> det, proppet. Ja. det sætter der er det der hotspots. Men det er egentlig også meget passende for dagens emne, fordi vi taler om Københavnerlivet, mm. hvis man kan kalde det det. Altså det at være opvokset i København, være opvokset København som, som du er, Flora, og være nogen, der måske har valgt det lidt til og fra, som du og jeg i højere grad er, Mille, og måske mm. også prøve at undersøge eller forstå, hvorfor der er så stor en fascination om den store byen, ja. navnlig omkring København. Som du også lidt siger det med romantiseringen ja. af København. Ja, det er blevet lidt en romantisering, ikke? Og, og det er jo også sådan en... Altså, der er jo virkelig den der fundamentale, i, at der er studiepladser i byen, så det er jo det der med, at man flytter ud til Ofte, fordi man skal studere, men så er der også alle mulige andre faktorer, der spiller ind over, for det er flytte til byen. Og grund til vi har dig med, Flora, det er jo, fordi du er jo et ægte københavnerbarn, som jeg elsker at sige det. Mm -hmm. øh, det er måske også lidt mærkeligt at se eller lidt kikset. Men du er ægte københavnerbarn, og det er jo derfor, vi er derinde. Og for at lære dig lidt bedre at kende, ja. øh, så har du gået i folkeskole øh, i starten af din tid i Nordvest, og så flyttede du til Vang en skole i Vanget, mm -hmm. og så tog du gym på Nysbrok. Yes, Egg. som ligger inde med forum. Som ligger inde med forum. Ja. Lige præcis. Hvad for nogle venner har du? Jeg vil gerne lidt høre om sådan, dine venner, og hvilken, hvem er du i den her vennegruppe? Og sådan, hvad, hvad er sådan, tendenserne i din vennegruppe, og, og, og, og hvor lang tid går den tilbage, og hvor mange nye venner har du? Sådan, lidt, lidt af det hele, hvad, hvad er venner for dig-agtigt? Ja, yeah, altså jeg har jo øh, jeg har en, en lidt forskellige vennegrupper egentlig, øh, fordi jeg stadig har holdt fast i øh, nogle helt tilbage fra min øh, hvad hedder det, børnehave, og så har jeg nogle fra folkeskolen og så har jeg nogle fra eller har en fra efterskolen og så har jeg hvad hedder det gym og så nu øh, højskole det er blevet mere og mere sådan mange folk i de typerne hvis man kan sige det sådan efter sådan de forskellige ting jeg har lavet øh, med for eksempel efterskole og højskole øh, og så har været at rejse, hvor jeg fik nogle andre venner som det der er gået ind i mine sådan børnehave efterskole venner mm. øh, Ja, så jeg, jeg synes egentlig, der er sådan et godt miskmask af alle mulige forskellige, både drenge og piger. Og, ja. og, og vil, hvilken, hvem er du i vennegruppen? Altså, jeg, jeg er meget øh, distret, så jeg tror, jeg er meget den forvirrede type i min vennegruppe. Øh, og jeg kan mega godt lide at give den gas og være på, og jeg har måske en lille smule øh, damp. Og, men jeg kan også godt være super chill og nede på jorden øh, og bare ligge og flade til en film eller tage nogle seriøse dybe samtaler. Det lyder næsten synes, som sådan et, øh, jeg søger Rumi opslag øh. ja. Jeg har vildt mange gode interesser, jeg øh. elsker at gang, men jeg kan også bare nøde en god oh, film jo. for mig selv og en et dør. Det er meget mange folk, de er ældre, jeg er blevet, jo flere venner, ja. har, jeg. Ja, men de er meget... Oh. Ja, ja. Det, det lyder også noget ikke? Men noget, jeg faktisk gerne vil spørge, spørge om, Flor. fordi jeg har en vennegruppe på øh, universitetet, mm. hvor at jeg ud af også den vennegruppe formentlig er den mest københavner-agtige mm. er også seks. Hvad betyder ja. københavner-agtig? Altså de, en... de har bare ikke boet i byen. Så det, det er nok det vurderingskriterium, vi bruger. Når okay. de bare siger, du har boet i København. Så er den mest københavner -agtig. Ja, ud af dem, hvis de har boet i Fredensborg. Og ja, Nesved er der også en, der har boet i. Ja. Og, altså, så, så på den måde, så ja, så er det, så er det ligesom mig, der er umødbart og intuitivt. Den, der har det største tilknytningsforhold til København, fordi jeg har boet der. Men det, jeg oplever, det er meget tit, de sådan her du har så fucking københavnerfin på den, eller så skal du have den her mærkelige kaffe, hvorfor kunne du ikke bare drikke en kaffe med mælk, eller du ved, hvis jeg kommer, og sådan, jeg skal have mm. en potato, eller sådan, jeg, skal have, jeg vil gerne have naturvin, hvor de sådan fuck dig, nu kører vi en isbjørn, eller hvad ved jeg? Altså sådan, mm. er det også noget, du oplever, fordi nu har du alligevel reddet venner til dig, ret mange forskellige steder fra. Mm. Og bliver du nogle gange mødt i dine vennegrupper, eller af dine venner med fordomme, eller, eller, og eller forudindsaget holdninger til, hvad det vil sige at være københavner? Ja, altså både og. Jeg tror, at jeg nogle gange passer ret godt ind i det der Københavner-fordom med, at jeg godt kan lide en fancy kaffe, og at jeg synes, det er fedt at gå rundt på Istergade eller naturvin eller whatever. Men jeg føler også, at mine venner nogle gange siger, at jeg er ret prullet, fordi jeg bare skal bede om en classic, eller der er nogle ned på det lokale hvad jeg husker, ja, det er og Ja, at rive ind for. Ja præcis. Det er så fedt bare at kunne sidde inde på blomsten på Istergade og bare ryge nogle små ind for med en ternet du og så bare drikke nogle flaske Det kan sgu godt lide. Der er ikke så meget til. det er ikke så meget pisse arch, øh, byliv. Det, tror jeg. Men hvis du sådan kigger på dine venner, hvad eller hvor stor er procentdelen af dem der kommer fra København? Det er det er procent. Okay. Og hvor bor de andre henne? Jamen, der er jo også en del, der så er blevet tilflytter. Ja, Æ, så hvis, at dem, men, der bor herinde, hvor mange, eller sådan, hvor mange af dine venner bor herinde? Jamen, der, ja, det er måske, der, jeg tror, jeg stadig vil holde den på 80 procent. Okay. Hvor bor de andre hen? Jamen, øhm, ja, så, så, så, så, så det er det jo gentofte. Okay. Æ, og så, så det er jo også den, det, teknisk set er jo i København, men det er jo lige ude. Og så har jeg øh, nogen, der bor i Roskilde og Holbæk. Så Mærker du i... forskel? Nej, altså, hvordan mener du forskel? Jamen bare sådan, altså på adfærd, og på den måde, man snakker, og på den måde, man går klædt, og sådan, er der sådan, kan du mærke, der er... Nej, det synes jeg ikke. ikke øh, altså, så er det mere, hvis, jeg har, hvis vi er i København sammen, og de så føler sig lidt forvirret, eller sådan, at de ikke lige ved, hvilke steder jeg snakker om, hvis det er det. Men jeg synes ikke, at det er fordi, at, der er, at jeg kan se forskel på det tøj, de går i, eller den måde, de snakker på, eller... Man kan og måske den, også spørge, fordi det gør også lidt anledning til et spørgsmål, og så kan man også spørge, hvornår er man københavner? Hvornår, ja. hvornår vil du sige, at man er københavner, Mille? Jamen det er også det, jeg har lidt ind til dig, sådan, at du er den mest københavneragtig agtige af din vennegruppe af dem, der ikke bor herinde. Og, og der definerer du med, okay, det er fordi, du bor i København, så er du den mest københavner-agtige. Og det er også det, jeg synes, der er lidt svært sådan, at svare på, fordi hvis man definerer ud fra, om man bor herinde, så er jeg jo også ægte københavner det er jeg faktisk ikke, jeg bor i som der jeg i København, så var jeg jo også en ikke Københavner. Der var var du real København og ikke til er real G, men men øh, det var spørgsmålet hvem, hvornår man er. Jamen, hvornår er man Københavner, fordi det er også sådan jeg har diskuteret med mine venner, hvor man siger, er det fordi du bor herinde eller har det noget at gøre med det tøj du går i eller hvem du, altså hvordan du taler eller hvad for en kaffe du drikker eller hvad fanden er det der gør dig til en Københavner, ikke? Mm, jeg ja, også, altså sådan, jeg kan huske jeg havde øh, en samtale med Sille vores øh, fælles veninde, som er grund til at vi er venner den dag i dag. Maja altså hvor at, vi gik på efterskole, og så, var, så sagde hun sådan, men det er bare blevet så godt værdigt med, at bare København, man, som slendrede ned ad gaden og har en is i hånd, og det er bare totalt København. Og så var jeg sådan, ja okay, men det gør jeg altså også i næste udmiddel, så du ved det. <laughs> og og, og der, der sagde jeg sådan, jamen handler det ikke også om, de mennesker, der er derinde i København, altså mangfoldigheden og diversiteten og, og alt, hvad det nu indebærer i det, at det ikke København? er København, det så ikke at være ægte Københavner, hvis man kan omfavne det, eller vant til det, eller er ligeglad med det på en eller anden måde, at det bare er sådan, der er. Fordi jeg er ret sikker på, at hvis der går igennem en med lyserød pinkhornet igennem øh, Næsvedskade, øh, en lørdag formiddag, så var der blevet kigget, men det bliver der jo bare ikke rigtigt herinde. Så jeg tror måske, det er ens øh, sind, der definerer, og man er ægte københavner. Så altså noget med, er man er sådan... rummelig. Der er sgu da også mange københavner, der slet ikke er rummelige. Præcis, og det er, det, jeg tror, det er sådan lidt en, måske en traditionel ting, jeg har, eller en outdated øh, holdning, jeg har til københavn, at man er måske, eller man er mangfoldig, for det tror jeg bare ikke rigtigt, man er længere, nødvendigvis. Jeg tror, man er blevet ret opsnoppet. Og ikke... Jeg føler faktisk også, at der vil blive kigget efter en, der kom gående med pink hår. Jamen, jeg skulle til at sige det samme. Det vil jeg, jeg også mene, der ville blive gjort. Vil ja. det? Ja, det tror jeg. Det er også ligesom, ja. sådan, Jeg føler også, at det er meget det der med, om i København, så vil man aldrig kigge to gange, hvis der kom en, mm. en mand i dametøj gående ned ad gaden. Men det føler alligevel bare, at der bliver det gjort. Det bliver der. Ja, ja det, gør det tror der jeg altså. også, jeg er enig i. Det var bare lidt mit svar i, på efterskolen, at det var sådan ja. der, mit, mit, ja. mit, mit, mit svar lå. Men nu, når jeg er flyttet ind, er jeg nødvendigvis ikke enig i det heller længere. Mm -mm. At, øh, fordi jeg tror, vi godt kan lide at snakke om, at vi er det her den her mangfoldige by. Mm. Men, Men alle det... ligner jo bare hinanden alligevel, ikke? Jo. Og så alligevel ikke. Ja. Fordi, jeg kan huske, da din mor var med i det sidste program, hvor hun sagde sådan, at, at det var nemt at se, at der var de grupper, man var ligesom bare i dengang. Og nu synes jeg på en eller anden måde, at nu er der bare 16 forskellige grupper, og vi bliver defineret igennem øh, vores... Øh, om man har lang lederjagt på, kort lederjagt på, stram lederjagt på. Altså sådan, det er bare blevet langt mere voldsomme. Altså langt mere voldsomt i form af grupper, men de er der bare stadig. Det er måske mere spredt eller fragmenteret, ikke? Ja. Men strukturerne består, det tror jeg ikke helt ved af. Jeg tror, jeg synes, det er svært, fordi jeg ved ikke, om jeg køber ind på den der mere København er et helle, altså det er et eller andet moralsk frirum, eller altså, sådan et eller andet hedonistisk legeplads, hvor at du kan gå i dametøj som mand. eller. Den eller, køber jeg heller ikke altså... ind på, men det, det er lidt. jeg føler, det er det ind, der er om København, og det, jeg, jeg tror bare ikke, at det er nødvendigvis sådan, det er. Nej, nej, nej, men det, men det, det, jeg er meget enig. Altså, jeg, mm. jeg tror, at det er noget, man glorificerer, mm, eller i hvert fald stiller op, hvor super, så meget med, København er bare en by, ligesom så mange andre byer. Jeg synes, det kan være meget interessant at høre dig, Flora. Nu har du trods alt boet her længst tid. Hvad vurderer du, at er sådan særligt københavnsk? Fordi det er også en svær samtale. Mm. Hvis man går ind og kigger på de forskellige øhm, broområder, altså mm. Østerbro, Vesterbro, Nørrebro. Så det er jo meget få fællesnævner, der er. Det er jo næsten byer i sig selv, Frederiksberg. Mm. Altså, det må man tale mm. om tingene på, så ser man også, når du kommer fra Frederiksberg, ergo ikke syge eller du er fra Nørrebro, ergo ikke syge Men mm. er der et eller andet, hvor du tænker, det her synes jeg alligevel, der er noget hold i, det kendetegner sådan folk, som de er flest i København. Ja, tænker du sådan øhm, udseende og tøj? Bare det kan være, det kan være eksternt, altså det, det kan være noget, de har på, eller måden, mm. de bærer sig selv på, ja. hvordan de taler, altså helt grundlæggende. Jeg føler, hvis man sådan udefra kigger i forhold til tøj og sådan noget, så føler jeg, at lige nu er det altid sådan baggy bukser, især trench coats og store hørebuffer og en smøg og en mega skrættet cykel. Jeg føler meget meget sådan øh, agtigt Er det der superstar? Ja. Nu er du lidt siger. måske gazelle. Ja, ja. Eller i hvert fald sådan chunky sneakers. Mm. Øh, og så tror jeg måske sådan, øh, mentalitet det er meget sådan noget. Ja, det der med at gå ude. Ikke sådan noget med at ligge ind i lejligheden. Og jeg føler det er meget sådan, at man, især når det er godt vejr, som vi også var lidt inde på før, at man ligesom flokkes udenfor. Og det der med at sidde, og det bliver meget det der. Øh, jeg føler, der er at komme meget sådan noget Paris- og fotoskafé-stemning. i det Paris, der paris den aktuelle? Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, at det er meget sådan, ja, ja sidder og pulserer nogle smøger, og at smøger er begyndt at komme op igen. eller ja, ryge. Der ja, er flere, der begynder at ryge ja, smøger. Det tror jeg faktisk, jeg er enig i. Ja. Det tror jeg måske, det er, hvad jeg vil sige. Jeg tror, at i næste der var det meget sådan, hvis der er nogen, der havde en lidt øh, mere speciel stil, eller rannede rundt i de der lidt 80'er. Jeg føler virkelig også, at 80'er-stilen er lidt inde. Ja. Den, eller måske 90 fint. 90 90 90 måske. 90, øh, hvor at de renner rundt i de der store bælter og små toppe i alle mulige farver, mm. og i øh, gennemsigtig større, hvad hedder det? Seafru. Ja, men det hedder også noget. Nå, noget. Mesh. mesh. Mesh, ja tak. Ja. Øh, og de der store halskæder, der sad helt tæt på, eller sad helt tæt mm. på halsen og sådan noget, jeg føler virkelig også til den, der er inde. Og der føler jeg lidt, at man er en anden slags københavner. Ja, øh, jeg ja, har helt givet det der genbrugs, genbrugs øh, Ja, det er virkelig sådan en anden slags københavner. Men kan man godt tale om, at man også kan være påtaget Københavner? Ja, yeah, det føler jeg egentlig... Men det er, det er også det der med, hvad er facet på at være københavner? Jo, jo, ja, fordi der er også noget... Det er rigtigt set, fordi det forudsætter mm. lidt, at du er meget håndgribeligt, eller ja. Altså, ja. nok til, han kan definere det her, det vil, det vil sige at være rigtig københavner. Men jeg synes også bare, at man ser... Det er jo også noget, mange virksomheder sådan lidt kapitaliserer på. Mm. Altså sådan der, nu, nu er det det her, nu er det københavner-stil. Mm. Bare at smide det ord over det. Og så er det crop tops og bagge jeans, og... Øhm, og t rex øh, øh, Ja, og ark-jakken. Ark skal ikke med ark-jakken. Så ved du, at manden, han har rødt mange smøger og drukket vin ned på friheden. Det er så altså ikke for sjov. Men det er bare sådan, jeg, jeg synes også, at der er, der er en idé om, hvad en københavner er, eller kan være. Og så er der en eller anden sådan et efterslæb, hvor man ser, at virksomheder er sådan der, nok primært tøjvirksomheder, sådan, det gør vi lige eller sådan ja altså, ja, ja, håber, altså, det man, ja, ja, altså man tjener jo penge på en stil, og man tjener, tjener penge på et brand, det er jo sådan firmaer tjener penge, og så ligegyldigt om det er Garnier, eller om det er Sendium, eller Colgate, det København, om det er Næstved, eller hvad fanden det er, så tjener man jo penge på et brand. Og det der er, det, der er jo i vores nyere tid, det er at sociale medier er jo, altså sådan, er jo så gældende for, hvad der er inde, og hvad der bliver solgt. Og når man så har TikTok, og der så kommer, sådan, kommer æh, Copenhagen Style Part 2-agtigt, og så får man de der ti tøser, der retter rundt i forskellige tøger. Altså, det er jo nogen, der brander sig, altså, sådan, og det tror jeg... Jeg, jeg tror, at København bliver solgt. Æh... Det handler måske også om, altså har du i forhold til danske influencers, ikke? Mm. Kender du én influencer, der bor i Aarhus? Nej. Nej, jeg kender kun influencer, der bor, der bor i, i København. København. Fordi det er det, der man sælger på. Man ja. sælger på det der liv, der er i København. Ja. Og det... Og det køber folk jo ind på, om man så er ægte københavner eller ej, hvad det så består af. Det aner jeg ikke, men måske er København bare ikke så ægte længere, som vi render rundt og regner med der. Det, det tror jeg, du kan have rigtig, rigtig, rigtig ret i, Vi skal videre til det næste sangnummer. Det er Dang med Merk Miller og Andersen Pack. Fedt, elsker Den Det er Også en god sang. Og velkommen tilbage til de udødelige 20'er med øh, nede på spil sæson 3. Vi er de samme personer herinde. Jeg hedder Mille, og jeg har min medspiller William med. Og vi har en kære og gæst, øh, Florman, som jeg kender fra min højskole, Og vi snakker om Københavnerlydet. Øh, fedt nummer, by the way. Det kunne jeg virkelig godt lide. Tak. Det minder mig om dengang gang Mold. sælte op i X-Vactor til en 6-chair. Mm. Sang, sang han den der? Det, det gjorde han. Han var rigtig sej. Oh, rigtig sej. Works. Jeg ja. så ikke x -Factor. Jeg var meget sådan... Det er blevet min ting her på de scener, der. jeg ser ikke X-Factor. Jeg, jeg har bare ikke gad at se det, og nu er det lidt blevet sådan en, haha, jeg er for sej til at se det. Men så jeg, så, jeg så et afsnit den her sæson, jeg var i Sommerhus, og så spoler jeg ind. Og så ser jeg, hedder han Henrik? Ja, ej, stop. Der bare ruller, jeg vil have rapper, og så kommer Shirley ud, og så siger jeg, ja, det er godt, jeg ikke ser det her. Nej, men det er også, altså, undskyld, det er også bare typisk X-Factor, når det skal være dårligt. Ja. Altså, så laver sådan noget... Ej, det var Men så... Mille, synes du ikke kun det er godt nu, fordi Simon Kvarm, han er fucking slægt. Nej, jeg, jeg kan jo alle, altså, jeg ser så meget ikke sådan at det hele galt. Hmm. Jeg, ser, jeg, ser, jeg, jo, jeg kan jo nærmest alle auditions på YouTube. Jeg har set alle nærmest. Der er i, i Australien og USA og Frankrig og Tyskland. Altså og, ja, altså jeg... Ej, det er sådan en YouTube-hul, det der. Ja. Det er virkelig... Det er, når Ej, man klokken ja, fire ja, ja, om, Det er et YouTube-hul, og jeg har Ligger faktisk... Lægger det så også den... altså grader til, når der er sådan en 10-årig pige, der bare... Om tuder? Nå no, nej, de er simpelthen dag eller på. Når det Jamen, det er der, heller ikke så meget de der små piger. Det er mere Ej. de der, der har sådan lidt en kedelig historie med sig og sådan noget. jeg er stor-tuder, Wow, det er helt galt. Hvad med dig, Flore? Jeg har ikke, jeg har faktisk ikke set X-Factor i øh, en for år. Jeg, jeg kan godt lide at se auditions. Mm. Det synes jeg meget griner Men så når det kommer til live shows og sådan noget, så falder jeg sgu fra. og Så synes jeg, det bliver lidt kedeligt. Ja, jeg Nej, jeg, synes, jeg elsker det. det. Jeg synes, det er fucking Elsker jeg, jeg elsker Rossell Vandt i år. De er så gode. Så sej. Jeg, jeg er så træt af... Nu har vi jo en vennegruppe, Mille. Jeg er så træt af, jeg føler lidt, jeg bare har været ekskluderet i den vennegruppe i al den tid, X-Factor har kørt. Ja, men du kan når, også bare tage det sammen og se det. Jeg gider det. bare ikke at se det lort. Det er måske lidt københavn-agtigt, at jeg gider at se faktisk. så hvem ved. <laughs> ja. Men vi kom, jo, vi kom jo faktisk ja. lidt fra definitionen af, hvornår er man københavner. Mm. Mm. Og konklusionen er jo nok lidt, at det kan man ikke rigtigt sådan, sætte to streger under. Altså, i forhold til det findes face. nok ikke længere. Mm. Nej, for jeg tænker meget, altså, når, når jeg taler med Eller så er det min... bare en ny definition. Ja, undskyld. Når, jeg... Når, når, når jeg Når jeg taler med min far, for fordi han var ung... Mm han har været meget i København, så var han sådan, der var en type, der boede i København. Altså, det var selvfølgelig afhængig af, hvor du boede, men man havde sådan en ærketype af en københavner. Mm. Og han så det var meget sådan, ikke fint i tøjet, men sådan gik op i, hvad man gik i, og sådan lidt højt på strå og okay. det var sådan meget, det var lidt reserveret, det at være københavner-agtigt, hvor han var sådan, det, det husker han, hvor han siger nu. Hvornår var det? Hvad finder det? Været? Har det 80'erne. Var det reserveret i 80'erne? Slut 80'erne og 90'erne, ja. Han var sådan... Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med de lag, han bare kommet i, hvor han... Mm. Altså, men men han, var, han gjorde lidt status det hvor han sagde, det kom så egentlig af, at vi flyttede ind, min far flyttede ind med Storkandikestrad for et par år tilbage efterhånden, hvor han også blev sådan lidt... Der godt nok sket meget med byen. Mm. Han, han synes, der var sket meget, så altså, han kunne ikke... Han synes, at, apropos, at København var blevet meget... Jeg vil ikke sige, at det blev demokratiseret, men det blev meget mere pluralistisk. Altså, der var langt flere mennesker, flere forskellige typer af mennesker, end der var dengang, han selv var ung. Mm. Der, altså kunne han dag... tydeligt, ja, der kunne han tydeligt se et eller andet skifte. Mm. Det synes jeg bare var meget sjovt. Ja, altså, jeg, jeg snakk, når jeg snakkede med min om København for, øh, for gamle, eller i gamle dage, der var det jo sådan... Det var mindre, fordi der var ikke lige så mange, der boede i København, nødvendigvis. Det var også... Altså nu er det jo ligesom, der er jo udvidelser hele tiden. Nu er Nordvest begynder at være der, hvor man gerne vil bo, og Sydhavn også begynder at få lidt mere. Sådan. Mm. Altså der, der kommer udvidelser, for der kommer flere og flere mennesker til. Øh, så det er jo også i langt, langt høj grad blevet meget større, ikke kun befolkningsmæssigt. Men sådan, at dengang var det jo lidt mere og 80erne var jo lidt det der sådan, øh, nu rører vi has, og øh, vi tager ikke en uddannelse, måske lidt mere sådan arbejderklasse. Øh, jeg ved ikke, om jeg må sige underklasse. Jeg vil gerne bruge underklasse, men jeg synes, man skal anerkende, at det stadig findes. men at det var lidt den type, der rendte rundt og ikke nødvendigvis altid ville have en uddannelse, men det kommer også af hver for nogle dage. Min far kom jo heller ikke i de lag, hvor, der var, hvor det uddannelse var det vigtigste, men det var bare en anden slags København, hvor det var lidt mere den mm. der rough side rough af det. Rough around edge, ja, hvor Nu er det jo folk, der har en, en familie, eller der kan købe en lejlighed til en, fordi det er simpelthen blevet så pisse dyrt at være herinde. Så det er meget sjovt det der med, apropos at forbindelse med, at jeg har kigget på bolig. Mm. Så går der lidt sådan en samtale om hos Mælere, og det vil jeg også selv med også kommende, fordi han var ved at uddannelse sig hos Mæler, hvor mm. han sagde, at hvor der er sådan en, man prøver hele sådan at udvide, hvad gælder som København. Mm. Hvor han var sådan, når vi sælger noget i Rødovre nu, eller Hvidovre, så vi sådan det er også lidt København. Altså det er som om, at mm. København er også lidt det vokser det har dag, og det har man måske egentlig også set, fordi man har behov for at udvide det bag mm. den menneskemængde, der skal der ind. Mm. Men det er meget sjovt, fordi hvis du spørger mig, så er det selvfølgelig råd over ikke en del af København. Mm. Og til vil jeg heller ikke sige, at Valby er en del af København. Og det er sjovt, min far vil jo altid, han sagde også altid Østerbro og Frederiksberg dengang i 80'erne, det er ikke København. Nej. Det er ikke København, det har intet med København at gøre. Det er øh, hvad hedder det? det er rige, snoppede mennesker, der rører rundt i deres store lejligheder og ikke dyrker københavnersjælen sjælen øh, med små bodega bar og øh, smøjer indenfor og alt altså sådan det sådan men det har vil mere at gøre med det der indeni og ikke sådan bygrænsen. Jeg, jeg, tr jeg tror det har ændret altså, jeg tror det har ændret sig, men mm. jeg jeg ikke min fars ord for lov, men ja, det ved jeg sgu engang. men det der med at han er altså bare Østerbro, Frederiksberg, det er ikke København. Hvordan det har det du det, det egentlig med det flora fordi nu har du alligevel boet i Nordvest ret lang tid. Mm. Nordvest er jo også blevet det de der områder, hvor man taler om, nu er det sådan, sige, det er det nye, det er nye mm -hmm. Nørrebro, og blad og blad og blad, og nu er der også nu er der lækre caféer derude, og ej, der er også et markedet og hvor er det fedt. Og... Spolerer det noget for dig, at, at området, Hvis skal man sige, det er jo, jo, jo en svær diskussion, fordi i og for sig blomster områderne jo også, der kommer flere mennesker til, der kommer nogle flere tilbud, det er meget cool. Men man taler også lidt om, at de her områder kan blive sådan lidt for polerede. Mm. Er det noget, du oplever eller tænker over? Ikke, ikke endnu. Altså, jeg føler altid, at nu har min mormor boet på Vesterbro i mange år, og hun har altid snakket om det der med, at Åh, det er gået fra at være sådan nærmest lidt et farligt, øh, meget skraldet sted, mørkt sted, til at være ligesom sådan nærmest det bedste af det bedste. Hvor det føler jeg, at jeg godt har kunnet begynde at mærke lidt på Nordvest. At sådan, at det har altid været lidt, ikke fordi det har været digiteret skrældet, men det har måske aldrig været ligesom Vesterbro, Østerbro. Sådan noget, hvor nu der er der begyndt at komme rigtig mange caféer og flere altså sådan, lejligheder, der er flere mennesker, der flytter dig til, og der kommer flere butikker og forskellige sådan, steder, man kan være og hænge ud og bare og alt sådan noget. Og det har jeg aldrig oplevet, at der har været før. Man kan sige, at området blomstrer i hvert fald, eller antager i hvert fald en helt anden karakter. Præcis. Nok navnlig, fordi det begynder at være mere attraktivt, ja. hvis ikke også lukrativt. Og købe lejligheder derude. Ja, og jeg synes egentlig ikke, at det er negativt overhovedet. Jeg har egentlig mere haft en opfattelse af, at sådan, okay, fuck, hvor fedt, nu er der kommet en bar på hjørnet øh, af tåret, der hvor jeg altid har manglet den. Eller sådan, nu bor jeg der jo så ikke længere, men nu er det jo fedt, at de venner jeg har, der stadig bor der, eller med min familie, at du ved, nu har man ligesom et sted at gå hen, som ikke er øh, uderslev, eller du ved, men, at sidde på en bænk et sted. Men er det ikke det farlige ved det også lidt? Jeg føler, at mange måske prøver at jage de der små, specielle ting, der er i København, fordi det hurtigt bliver sådan poleret på Instagram, at det er det nye sted. Så er det måske ikke også lidt det, der at det sjerme ved Nordvest, det er jo, at der ikke er alt det der, og det er de der små perler, der er derude. Jo, men jeg føler bare lidt, at der aldrig har været nogen perler, mm. i hvert fald for Nå, det område, jeg har været. Jeg synes også, det handler om, hvad baggrund man stiller noget op imod. Fordi jeg kan egentlig godt købe argumentet og sige, det, det er også en skam, hvis man har noget, der er bevaringsværdigt, og så udvisker det med det, man måske dybest set bare kan kalde gentrificering, måske med, med et lidt fine ord, men det med, at det bliver bygjort, altså et område bliver bygjort eller, eller, eller populeret, hvor... Hvem bestemmer, at det er bevaringsværdigt? Bevaringsværdigt? Nå, ja. altså om noget... Nej, men det er jo mere, når du siger, når vi sidder og taler om for eksempel Vesterbro, og din far også mm. i sin side har sagt, det er jo sådan en skam, at man ikke har den der sjæl med mere, mm. hvor man mødes på de små værtshuse. Der er jo også noget med, bør man bevarer alene for at bevare? Nej, det gør man ikke. Eller det bør man ikke. Man bare jo bevare noget, fordi det er bevaringsværdigt. Men hvem bestemmer det bevaringsværdigt? Hvad er det, der, hvad er det, der gør det bevaringsværdigt? Jamen det, jamen det er jo et godt spørgsmål, men det, det er jo nok ikke en, altså en enkelt person, der skal gøre det. Men jeg synes bare også, at man er nødt til at tage det med grænsalt, når man siger, at det her område er også bare fucking nice, og nu er det øvrigt, der åbnet en kaffebar. Det synes jeg bare er noget, man tit hører den diskussion, hvor man siger, hvad, hvad er det, du efterlader dig? Okay, super, det var det hul i vejen, og, og ingen offentlige pakker. Så mm -hmm. jeg, synes, jeg synes bare, det er en hårdfin diskussion. Det er en rigtig spændende diskussion. Er det måske også noget, vi skal tale videre om, Mille? Men nu skal vi faktisk have musiknummer mere. Er det rigtigt? Ja, det er god fucking hurtigt. Hold... Ja, det er <laughs> det. Det går nemlig rigtig, rigtig hurtigt. <laughs> vi skal høre Game of the Night med George Benson, mener den hedder. Det håber jeg, men den er i hvert fald god. Fedt. Og efterfølgende så er der nyheder. Og vi er tilbage igen efter nyhederne. Du lytter stadig til med noget på spil. Sæson 3, de er jo dødelige 20'er. Mit navn er William. Jeg er her i dag sammen med min medspiller Mille. Ja, tak. Og Flora Yes. Mega Flo stilo. Flo-rider. flow rider rider Det vi jo vi taler om i dag, det er... Øh... Københavnerlid. A-TZ på Københavnerlid. Ja. Yeah. Vi har haft lidt svært ved at konkretisere det, hvilket hey, måske yeah. også er meget at sige for, hvordan vi taler om. Det er et meget abstrakt emne. hvorfor fuck er man Københavner? Hvad vil det sige at være? Eller at tage del i Københavnerlid? Mm, og, og bagsiden af medaljen, og... Øh... De nuancer og hvor øh, der er har og, og hvor paradoxalt det er egentlig at sige hvad en Københavner er, fordi man jeg synes heller ikke man skal underkende at øh, at der er en form for en vis sjæl der beskriver en københavner. Det er bare lige det jeg tror bare den er blevet visket lidt ud. Øh, og det snakkede vi jo også om da vi var nede og øh, øh, i, eller i en nyhederne snakkede vi jo også om det. Øh, der er majflora Mm. Øh, det paradoxale der er egentlig i København. Yeah. Øh, og det der med at hvis du er i Jylland så bliver du nærmest gjort til grin, hvis du København det er sådan en dumt. det, pinligt, at det er helt pinligt det. Det er fra København. Ja fordi man er nærmest dum, hvis man kommer fra København. Det tør København. man næsten ikke at sige. Ja, det så tør så man næsten ikke sige. Så er man mega snobbet og en eller anden nepo baby der bare render under på sin fars penge, mors penge ikke. Altså sådan. Øh... Ja. Ja og omvendt det der med at at man som københavner måske har tendens til at tro, at man er i og så cosmopolitan-agtig og, cosmopolitan og omfavner alt muligt, men, er, men i virkeligheden er sådan lidt småborgerlig. Ja, det har æh... måske ikke så meget 60 City vibe, som I gerne vil have at være københavner. Nej, jeg har det nok ikke. Altså... Også, også det, vi snakkede om, at sådan, jeg kender, der har altså en del venner, som aldrig har været i Jylland, som er fra København. Øh, og men det, det, synes med, at... jeg, det synes jeg det synes er fucking skræmmende. Ja, yeah, men no. præcis. Men det der med, sådan det føler jeg bare at er meget københavner-agtigt. Mm. Øh, at man aldrig har været i Jylland, eller det der, når man siger, at man hader i Jylland, eller at, åh, dumme jyder, bla bla bla. Man kan også prøve at vende den om, fordi, Mille, har du ikke mange venner, for hvilket det? tror jeg da egentlig også, det lidt var for dig, uden at putte ord i munden på dig, men var det ikke en selvstændig pointe for dig, at du skulle flytte til København? Navnet, at du var færdig med, med gymnasiet. Altså, øh, jo, øh, hvis man ikke flytter til København, på et eller andet tidspunkt efter gymnasiet, så spørger man skal du ikke til København? Altså sådan, det, er ikke, det er ikke at man ikke tørstæde det mere eller jo det, det handler om hvorfor tager du ikke et sted? Det er ikke sådan en øhm, det er en selvfølge at man tager til København og der er noget galt med hvis man ikke gør det på en eller anden måde eller man skal i hvert fald forsvare sig selv hvis man ikke gør det. Havde du nogen bekendte mm. da du blev færdig i Næstved som valgte ikke at tage til København? Jeg har, jeg har nogle stykker der stadig bor i København med, og, eller ikke Næstved og ikke kommer til at flytte til København. Hvad tænkte du om dem da du stod da i stor var færdig, mm. og oh, fedt, der har lige været karamelkaster og hold kæft, var det nice. Nu tør op på vognen og så altså bare igennem. Hvor at for dem... Altså, hvad, hvad, hvad, hvad var din holdning til deres beslutninger om bare at sige, det er fint nok, jeg bliver bare her? Jeg tænkte, de var lidt halvdumme. Hvorfor? Øh, fordi jeg tænkte, de har bare brug for det sikre, og de har bare brug for at ikke at opleve noget nyt, og de... Øh, øh, ja, og det lyder jo så voldsomt, for jeg vil aldrig nogensinde sige til den dag i dag, og jeg mener det absolut heller ikke den dag i dag. Jeg føler faktisk, at Københavner nok at dit de dummeste, på en eller anden måde, der findes i den danske, øh, det danske ganske oh. land. Nej, men, nej, sorry, men, men, men på en eller anden måde, altså sådan, for ungdommen føler jeg, at det er københavnerne, der laver spillereglerne. Altså for vores ungdom, så er det københavnerne, der ligesom sætter grænsen og barrieren, og, sådan, og barnet og siger sådan ja, det her, det her er spillereglerne, og prøv at se, om du kan følge med. Og så, hvis du ikke kan følge med, så vælger du at løbe til København. Hvis du ikke har lyst til at flytte med, så, eller øh, øh, øh, øh, følge med, så... så så bliver man sådan lidt en, en halsen sådan en, og hvorfor gider du ikke gå ud og spille smart og, spille, øh, og drikke en dyr kop kaffe? Øhm, og samtidig også det der med sådan... Jeg synes, det er lidt vildt, at det er lidt af dem, der laver spillereglerne, når der bor 5 millioner andre mennesker, mm. som har lige så meget at byde på, hvis ikke mere... Men det er jo på en eller anden måde, fordi altså er så tilgængeligt i København. Du har muligt altså sådan, Hvorfor skulle man tage ud af København, når man bor her? Der er byen, der er øh, tæ eller, er tæt på, øh, metroen er her, der er masser af mennesker. Altså, hvorfor skulle du tage ud af København, når du er herinde? Altså, og på en eller anden måde gør det dem måske lidt dumme, dem der... Men, altså, eller uviden omkring, hvad der foregår. Der er jo også netto tæt på i alle mulige andre byer, men jeg tror også det der med Christiansborg og... Altså sådan, store mediehuser, en de store virksomheder i København. Mm. Altså sådan... Det er nemmere ja. at få et på job i København, end der er næstet. Altså mm. det, bare... det har en selvforstærkende effekt. Jeg har talt med en kammerat, han læser, han læser statskundskab, hvor for 30 år siden, der læste du kun statskundskab i Aarhus. Ja. Aarhus er også traditionelt en universitetsby, det er en studieby. Ja, er en der en, der det, har man virkelig taget hen for at læse... Øh... Med god grund, det er en fantastisk by. Mm. Men, men der er så sket det, sagde han. Og det, der faktisk skete for mange Det er ret interessant. Alle arbejdspladserne er også i København. Mm. Hele, hele centraladministrationen, i hvert fald hvis vi taler indbudsværket i forhold til statskundskab, er i København. Så hvorfor fuck vil du give at læse i Aarhus? Aarhus? Eller nu kan jeg ikke huske, hvor man ellers lige kan læse statskundskab. Det er jo også irrelevant. Hvis ikke det er København, fordi det er her alle de gode jobs er. Ja. Altså jeg er ret sikker på, det politisk bestemt. Og jeg tror meget, eller jeg synes alt det, vi foretager os på en eller anden måde, er politisk bestemt. Det er jo en centralisering af studiepladsen, en centralisering af, af by midten. Øh, og, så, og, så, og så er det jo der, man tager hen. Altså sådan, og det er jo det, der er blevet bestemt for lang tid siden. At, har du set, Mille, at uh, DF ja? var sådan der, fuck det, vi rykker vores hovedkonsor fra København til sådan noget glønge øre? Eller en eller anden lille Det er et brand. Ja, det giver god mening. Det er også et brand. Føler du de first mover på... Uh afmonopolisering, eller altså sådan afkulificering af København. Øhm... Det var hårdt at give den til DF. Ja, jeg kan godt give den til DF, for jeg synes egentlig, det er en fin måde, men man skal også altid huske på, at der er bagtanker blandt, eller altså sådan, hver tredje på Nørrebro stemmer enhedslisten, ikke? Ja, om de taler altså, sådan, til kernevælgerne. Og de taler til kernevælgerne, nu skal vi fandme ud på landet, og vi skal ud til dem, der aldrig har set en, øh, en mørk person, eller en person før. Jeg synes, det, jeg synes, det er så sjovt, det der, fordi jeg har jeg, jeg har lige øhm, jeg til påskefrokost i weekenden, og ved min øh, mor og parfars sommerhus. Det var skidehyggeligt. Men der taler jeg også med nogen, hvor de var sådan, ja, det er jo vildt utrygt at bo i byen. Og det er, der er det sådan, bare ikke. Hvorfor? Okay, men hvad er der utrygt ved det? Eller sådan. Jo, nogle gange er der da øh, lidt meget larm, når der sidder unge mennesker og spiser nacho supreme, men det er da ikke det er da ikke sådan, at jeg føler mig utryg. Det kan det sådan, være. Som mand tror jeg, det er mere utrygt at være i byen, end der som kvinde. men altså Er mindre utrygt, mener du så? Nej. Mere. Altså, hvis, du det er hvis... mere udtrykt at være i byen som mand. Ja, i København. Når du går rundt i byen i København, når du er fuld og sådan noget, ja, det er meget langt mere udtrykt at være mand. Det er ret på statistikkerne. Nå. Okay. Jeg ville faktisk tro, det var omvendt. Men jeg, jeg synes bare noget... Det, der var sjovt ved den samtale, for at jeg lige den tilbage, det var meget... For dem her hersker der også et eller andet billede af byen, som... Jeg ved, har... har I set Fight Club? Mm -hmm. at det er lidt sådan den der mentalitet om, at nu er du i byen, så mm. nu skal du også bare passe på dig selv-agtigt. Mm. Og jeg sådan der, nej, lol, what the fuck, jeg er på first basis med min kaffemand, og han, han har et <laughs> hipsterskæg. Altså, sådan der, der er der da ikke, der er at være bange for. Men det er der egentlig heller ikke. Altså, når man kigger på øh, voldtægtssager med fremmede mennesker, øh, drab af kvinder, øh, alle de ting, der kan ske for kvinder, det sker jo faktisk ikke i København. Altså, jo, det kan, men det er, statistikkerne ligger langt mere i, ja, hvor var det korsør og mm. øhm, yeah. alt. mere knivstikkerier yeah, på yeah. unge mænd i København. Det er der bare, og hvis man skal slås ned i København, så er det mændene, der bliver slået ned. Altså sådan, kvinder er i højere grad faktisk mere tryg i storbyen, viser statistikkerne, og man så følger det i og hvordan det så er, det er noget helt andet. Men statistik-wise, så er mænd eller kvinder ret trygge, København. Det må vi lige føre skole over, hvis ja. vi flytter til Nørrebro, Mille, så må vi lige se. <laughs> må vi lige se, lige se hvor, hvor trygge vi er. Men nu skal jeg jo ikke øh, underkende nogen, der har oplevet noget ubehageligt, øh, men, men det er bare det, det siger, eller sådan Overhovedet noget. ikke, og det var heller ikke for at prøve at tage noget væk fra folk, hvis mm. der er nogen, der måtte sidde og have haft en, en, øh, en, en ubehagelig oplevelse, men jeg synes, det er en sjov konstatering, at man taler om byen som værende noget fremmed eller noget farligt. Mm. Altså, det, det synes jeg er lidt interessant. Og det oplevede jeg egentlig også. Jeg jeg, går, eller der boet i Næsved, gik jeg altid øh, hjem. Øh, alene, og der er lige en 20 minutters gågang, og sådan, det er al min boligbyggeri, det der, der bliver solgt stoffer, det er sådan, folk på knaller der og jeg var ikke et sekund bange, dengang jeg boede der. Nu, når jeg kommer hjem igen, jeg kan næsten altså ikke engang gå tur hjem alene nu. Okay. Altså, jeg kan ikke. Og, det, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er blevet vant til byen og larm og sådan noget, og jeg ikke kender de der små, de der små skygger, der er et sted og sådan noget. Dem kender man jo, jo flere gange, man går der og sådan noget, så man bliver mindre bange med nu der er jeg bare der kommer noget jeg er også blevet mere voksen og min lapper vokset sammen og jeg har mere frygt for alt muligt ting som biolog, eller som man kan sige men altså ja jeg synes det er meget mere utrygt at gå hjem nu end det var dengang men, hvad med dig Flora har du nogensinde oplevet at du synes det er utrygt i København øh, nej egentlig ikke nej øh, jeg tror mere det er det der hvis man går et sted hvor der er nogen der står og råber og skriger og nogen der er pissestive, og står og kaster med flasker og nogen der måske og sådan noget det har jo ikke noget med ens selv at gøre men, mm. altså, der kunne da godt lige komme en flaske flyvende, eller man kunne blive, øh, det ved jeg ikke, frontet eller et eller andet, men omvendt er der jo også bare så mange andre mennesker, at hvis det skulle ske, så, er så, der er der sådan, så bliver det rimelig hurtigt opdaget, og så er der ja. ret hurtigt hjælp, ikke? Øhm, og det kan måske også være, det, det der gør folk utrygge, at, sådan, at der er så mange mennesker, men mm. det er måske også det, der gør det så trygt, fordi at... Ja, der er så mange mennesker. Ja, præcis. Ja, og der er absolut. jo øh, flere sane mennesker, end der er insane mennesker. Ja, det vil jeg også lige vil på Ja. Det vil jeg også Yeah. Jeg synes altid, det er ret interessant også, hvor meget. For jeg synes det er en god pointe det der med at jeg synes faktisk folk er rigtig, rigtig gode til at hjælpe hinanden i byen på mm. mange punkter. Altså jeg havde her forleden i øh, mandags det var i går. så kom jeg gående af på fordi jeg skulle jeg havde været til åbent hus på en lejlighed, og så skulle jeg videre hjem. Og så er der bare en kvinde, der bare altså, har det fucking dårligt midt på Oprugade. Hun knækker sig bare midt på Oprugade, Hun har det virkelig virkelig dårligt. Jeg ved ikke hvorfor, men det er heller ikke det det skal handle om. Men det der mere bare se sådan tre mennesker der går hen og mm. sådan der. Ej, er du okay? Hvad er der galt? Hvad skal vi gøre? Skal vi finde en ambulance? Eller hvad? hvad gør mm. vi her? Jeg synes også, der er noget ret smukt over. Det synes jeg tidligere, jeg har set i byen. Jeg synes, ikke, jeg synes faktisk ikke, jeg har set det samme omfang i, i forestedet eller andet sted. At folk er meget reddet til bare at være sådan der, hey, lad os lige få styr på det her og hjælpe dig med det samme. Mm. Det synes jeg alligevel er noget, det her jeg bemærket. Det synes jeg, man er bedre til at gøre i byen. Jeg synes generelt også, at man bare er, er mere åben i København. Jeg, jeg husker øh, dengang, jeg øh, blev veninde med Sille der, og at jeg ligesom var i København og besøgte hende en hel weekend, for vi boede ligesom langt væk fra hinanden. Så blev jeg bare inviteret med til alt, hvad hendes venner lavede og det vil bare ikke ske i uge. Altså, det, det, altså de bare sådan her, du kommer bare, og de havde en ven ekstra med, og du ved, det var bare helt åben og flat, og der var ikke noget. Altså sådan, og det sker bare ikke i uge der er grupper, og det er sådan, uh, skal hun med, eller skal hvem der nu... Altså sådan, hvor i København, der, der er bare en, slags, en eller anden slags åbenhed. Øhm. Oplever du så også, fordi det, jeg synes, det kunne være meget sjovt at vente den om, at mm. Jamen, du har boet i København, mm. og så er jeg så altså taget tilbage til uge nu, mm. Oplever du så også, at folk har reservationer over for dig, fordi du har boet i København, eller har de en eller anden idé om, oh, nej, nu kommer Miller og nogen bare været mega smart i København i to-tre år, så hvad fanden sker der her? -agtig? Nej, men jeg har en ven, der ser så altså kritisk. Øh, men det er også fordi jeg, øh, en af mine rigtig gode venner, og meget sådan. Øh, hvorfor skal man flytte til København, når jeg ens venner er her? Jeg forstår ikke den der hype, og hvilket er jo sådan noget på jorden, og så oprigtigt på alle mulige måder. Fordi det er jo, jeg flyttede til København for ideen. Jeg flyttede jo ikke til København, fordi jeg havde alle mulige venner herinde jo. Altså, sådan, det, er jo, det er jo en idé, man, man får. Øhm, og det er jo ligesom også, det snakker Flora og jeg også om øh, i en udspausen, at det er ligesom om, at når man er i København, så er man mere queer, eller mere homoseksuel eller mere ret til at være det, end når man er i Jylland, eller, eller hvor man er. Eller sådan. Det er ligesom om, at København har lidt mere... Ja, og flere rettigheder til at være mere af noget, og, sådan, og den, den tror jeg lidt, man, man søger, når man kommer et andet sted fra Men det er også fordi, jeg tror, at, at Instagram og sociale medier og hvad der nu er, ligesom laver spillereglerne for, for København og som sagt også influencer. Der er jo ikke en, der ikke bor i København. Og, mm. og det er jo dem, man bliver influeret af på en eller anden måde, ikke? Nej, så er der jo også bare flere mennesker, så ja. det giver jo også mening, at der er flere muligheder. Mm. Og det er jo også, sådan er det jo hele verden. Altså, lige om du er i Danmark, eller Sverige, eller USA, eller... Ja, Storbyerne har bare det. Ja. ja, der er bare flere mennesker at tage af, så selvfølgelig er der også en anden slags diversitet, men jeg føler bare, at med Instagram, og TikTok, og sociale medier, og reklamer og sådan noget, så er der bare blevet ret meget den her... Øh, så mm. meget lige... Der er ikke mange, der gør sådan her længere, fordi, men det er jo, jeg ved det ikke. Jeg synes, det, jeg synes faktisk, det er et virkelig svært emne. Det kan jeg mærke. Ja, det synes jeg også, det er. Jeg synes, det kunne være meget sjovt at høre dig, Flora, fordi har du nu har du jo så boet i København det meste i dit liv, men har så også gået i folkeskole i Vanget. Mm. Har du nogle gange stået og tænkt sådan her, fuck, jeg kan også godt bare være et barn? Ja, det har jeg faktisk helt vildt meget, især da jeg gik i folkeskole der i Vanget, fordi ja. der boede alle, søst lige ved siden af hinanden. Øhm og jeg boede jo... Det, altså, det var kun 3,5 kilometer væk, jeg skulle cykle hver dag. Men det gjorde alligevel bare, at der var, altså det var mig, der skulle besøge alle de andre. Øh, med haver og sådan noget, eller Ja, ja, præcis. og øh, Nu havde jeg så også selv en have, faktisk. Okay. Æ, så det var, det, var meget, det var ikke så meget det. Flex. Men mere det der med, at, sådan, at, at de alle sammen kendte hinandens familier også. Og sådan, at de, deres søskende var venner. Og du mm. ved, min søster gik på en anden skole også. Og du ved, der... Det var ligesom bare ikke samme sådan fællesskab. Jeg var jo stadig en del af det, men det jeg var jo ikke sådan en inkarneret del af det, fordi jeg ikke boede der. Eller mm. sådan. Og der tror jeg, at der har jeg godt kunne savne. Sådan. Så havde jeg så to gode venner fra Børnehaven, som jeg boede lige ved siden af, som jeg bare kunne gå over til. Øh, men det var, største del af mit netværk var ligesom bare der i vanget, og det var jeg bare ikke rigtig en del af, medmindre jeg var i skole. Spændende. Det synes jeg, vi skal tale noget mere om. Vi skal lige have musiknummer først. Fedt. Mm. Det er Don't Share med The Internet den kommer her. Og velkommen tilbage for et superskønt øh, super skønt nummer. Tak for, skal du have, William. Det er så lidt du troede det var den der. Don't you wish you could from ja, yeah, sådan en øh, en anden version af den, ikke? Eller. Ja, den er også fucking god, Fordi det er også at du sagde, at du troede, at du troede at det var den, så jeg er sådan, nah, fuck jeg skulle have taget den. Den er røvgod den sang. Vi har et afsnit mere. Det er godt at høre. Vi kan nå det nu, William. <coughs> vi kan nå det nu. Men det er jo faktisk <coughs> det 9. afsnit der af med noget på spil vi ruller nu her. Ja, det er og det. dagens emne, det er du, du, du, du, du, København, København og Flora, vi har jo dig med ind i dag. Mm. Yeah. Mega nice. Og vi kommer lidt rundt omkring øh, i forhold til, hvad det vil sige at være en ægte Københavner. Jeg tror ikke rigtig helt, vi er kommet frem til det, men vi har i hvert fald fundet ud af, at der er nogle, ret, der er nogle for, eller, uh, fordele og ulemper ved det. Og, ja. Eller på en eller anden ja, måde, det er meget altså, paradoxalt. Det var, det, jeg tror, at konklusionen må være, at det er svært at prøve at opstille nogle generelle udsagn om, hvem eller hvad Københavneren er. Altså, men det, det, jeg har lige et spørgsmål til, hvorfor er det så svært? Hvorfor de tror I, det er så svært? Mange mennesker, altså det, det hele er blevet hyperindividualiseret. Mm. Hvorfor er det blevet så hyperindividualiseret? Man gider jo ikke blive sat i en boks. Det måske, det måske også, bare altså bare sådan... det om, at... Men men er der ikke så mange boks i København? Altså jeg ved da præcis hvad en person hvad fanden en person tilhører. Ved at bare altså, hvor noget Altså det er da klart at mm. du er ikke unik. Altså jo, du kan jo godt selv synes du er unik, men er du unik hvis du render rundt og farver dit hår og går i samme øh, lange trenchcoat som alle andre og en, og en brugt praddetaske? Nej, det er du nok ikke. Men, altså, men, det, men du har ikke tilhørsforhold til en eller anden sub. Øh, gruppe, som man jo havde i 80'erne. Nej, 80 måske ikke en subgruppe, men en gruppe, synes jeg da helt sikkert. Nej, det synes jeg ikke. Det, jeg synes ikke, man har grupper på samme måde. Jeg tror, det er også det, man har ikke. Man har ikke gruppestrukturer på samme måde. Det synes jeg ikke. Du, du har ikke, du har ikke sådan noget, der hedder punker eller rockere, eller øh, hvad ved jeg. Nej, For, det var nemmere at tælle om gang, folk, men der ikke og betyder, ikke der, Så var man hippie. Jeg tror bare, man bruger ikke markaterne. Tingene er mere flydende. Nej, det er enige, jeg enig i. De mere, altså, sådan, man bruger ikke de markater længere, men jeg synes ikke, det er ens med, at der ikke er, er, er, ikke er der lige så mange grupper, hvis ikke flere. Men jeg synes faktisk, man kan godt, man kan sætte... Altså sådan føler, hipster, forbinder man ofte med Vesterbro. Mm. Og spæltmødre. Sådan lidt... Øh, øh, Lækkerhed med ja. Østerbro. Og også lidt Frederiksberg. Æ, Nørrebro, lidt mere broet. Lidt mere... Øh, Kændet. Mange tatoveringer. ja. ja. Altså, sådan, så jeg føler alligevel, at der er nogle ting, man godt kan sætte på det. Ja, det synes jeg nemlig også, der er. Øhm, og det handler måske både om de mennesker, der bor der, men også udseendet af den bydel i forhold til bygninger og butikker og kafer og sådan noget. Det er rigtigt ja. nok. Og sådan bare indretningen i lejligheden. Ja, også Så kan man nærmest bare se, okay... Men det, her, det er jo mere med de mennesker, der så bor der. Jeg tænker mere bare sådan, når du går på gaden mm. gennem byen. Altså, så er der er ret stor forskel på, om du går på Nørrebro eller ja, Vesterbro. Eller. Ja. Altså, er, der kan man rimelig hurtigt kende forskel. Hvad er dit yndlingssted egentlig i København, Flora? Det er faktisk øh, der, hvor jeg bor. Ja. Øhm, på Vesterbro. Øh, jeg synes, at i og Det var det heldigt, bor, og sådan. Ja, det er fucking heldigt, jeg bor der. Øh, men så Nørrebro, kan sygt meget. Ja. Øh, yeah. Hvad med dig, Mila? Har du et favoritsted i København? Øhm, altså der, hvor du lige har købt lejlighed, eller muligvis køber lejlighed, jeg elsker det område. Det er da heldigt. Det er lige også meget dejligt område. Lige med at bruge Parken og den grønne sti. Øhm, der kan jeg godt lide på at ligge på et tæppe om sommeren med nogle øl. Ja. Det er fedt. Ja, det, det synes jeg er virkelig et lækkert sted. Øhm, så kan jeg også godt lide Nordvest. Jeg synes også, at plads er rigtig lækkert. Øhm, Ja, friheden er også hyggelig. Altså, der er mange gode steder, tror jeg. Uwe, uh, vi mm -hmm. har også drukket mange øl på friheden, Mille. Ja, det har vi. Det er fandme også hyggeligt. Det er, er, er lidt at sidde og kigge på skaterne. Ja, ja. ja. ekstremt Det er sådan altså en kæmpe vibe. Ja, ja, det er fucking vibes. Det er mega, mega hyggeligt. Men Mille, vi har jo nogle dilemmaer, vi også skal igennem. Beskrivelse og hvad fanden vi nu har lyst til at kalde det. Ja, kan jeg kan bare Æh, mange navn. Jeg gjorde det, som jeg plejer at gøre, og lægger ud på min story, om folk lige vil beskrive deres forhold til, til byen. Schipenhaven. Schipenhaven. Æm... Der er en, der skriver, det føles altid, som om der er noget fedt at lave, både en fordel og ulempe. Det, kan måske, det her lægger sig måske lige op i det der med FOMO, og man bliver stresset af, at der er så mange ting, men samtidig også virkelig fedt, at der er så mange ting, for så kan man nærmest aldrig kede sig. Men det handler måske også om, at du faktisk har en gruppe venner, der laver noget. Mm. Ja, men jeg, jeg kan godt genkende den der. Jeg har meget, ikke den her sommer, men sommeren for inden, der var jeg lige hjemme og venne, øh, hos min mor og, og far der derude i Lyngby. Jeg plejer at bo en lejlighed mm. på Nørrebro, min ekskarreste er fra hinanden, jeg hjem. Det var så shit sommer. <laughs> det var forfærdeligt. <laughs> og der kan jeg godt huske at jeg lå nogle gange. Så lå jeg bare sådan klokken 9 i min seng og kiggede op i loftet og var sådan der. Du har aldrig sket i København det her. Hvad Fuck sker der? Mm. der der sker ingenting herude. Åh, det blive syg i hovedet, ikke? Hvor at jeg kan så sammen mærke nu, hvor jeg er inde i byen og bor her, så er jeg sådan der jeg har ikke lyst til de her ting alligevel. Mm. Men det er som om så snart man har tingene på en distance, så er man sådan nej nej nej. Nej nej nej, jeg, jeg klippe en masse og bla bla bla og ja. ud af og når man så er en så kan det godt være at det er sådan det er lidt en omvendt følelse. Jeg kan syg, godt at prøve. Det kan godt være, at man sådan skulle tage magten fra København, og bare have sådan en det drugtur i forstaderne. Bare sådan der shoppe forskellige butikker derude. Det føler jeg også godt, man kan. Det kan man godt. Jeg føler på en eller anden måde, at jeg tager magten fra København, fordi efter jeg flyttede til, til Næstud igen, og så har jeg egentlig fundet ud af, at... Og det lyder så klicien, når jeg siger det her. men Kom med en heller sætning. Så længe jeg... Det tror jeg ikke helt. <laughs> øhm... yeah. Så længe, at jeg har gjort mig uafhængig af København, så har jeg på en eller anden måde fået det bedre ind i mig selv. Det der med at være afhængig af en beliggenhed eller en lokation, så er du jo ikke glad i dig selv, så er du glad på, på baggrund eller på bekostning af et sted, du bor. Altså sådan, jeg har været sådan her, det er fint jeg er ikke på København, jeg hygger mig faktisk rigtig meget næste, og lige snart jeg har accepteret det, så elsker jeg København endnu mere nu, men jeg elsker også at bare være mig selv, og, og elsker også næstet meget mere nu, fordi jeg på en eller anden måde ikke har eller gjort mig uafhængig af, fordi jeg af København. Mm. Det kan være, at København er lidt sådan dit sommerhus. Der, du gider ikke bo der hele tiden, men du elsker at komme derud, og du hygger dig, når du er der. Det er meget ja. hyggeligt, at han brænder dig. Og på en eller anden, anden måde så lærer, jeg også, så lærer jeg også at elske alle mulige andre byer. Jeg synes, det er meget altså, tundsynet, det der med, at det eneste sted, du kan have det fedt, og det eneste sted, du kan have det sjovt, det er København. Og det eneste sted, du kan være... Nej øh... det, det siger jeg ikke. Men altså sådan, øh... på en eller anden måde, at jeg har gjort mig uafhængig af den tankegang, og så elsker jeg næsten så meget mere. Jeg, hvis du jeg så kommer ind på STU, kommer også til at elske Odense. Altså, fordi man kan godt rigtig øl i Odense, og du kan godt hygge dig med dine venner uden, så Du kan også godt være fri i Odense. Altså, sådan, det på en eller anden måde føler jeg, at jeg har fået en meget mere sådan, rar tilgang til det. Det synes jeg er dejligt. Det lyder da meget sundt. Hva, hvad med jeg, dig? Jeg det. <laughs> <laughs> Jamen, jeg skulle netop også spørge, Flore, fordi du har jo boet her en altid. Mm. Øh, altså i København. Har du også nogle gange, hvor du har været stresset over, at der sker så mange ting herinde, hvor du er sådan der, fuck, jeg magter ikke, eller jeg kan ikke overskue? Eller... Ja, jeg tror, det har, også, det har faktisk egentlig også mest bundet meget af mit arbejde. Ja. så altså det der med at føle, at man vil også godt vedligeholde venskaber, så skulle balancere det. I hvert fald rigtig meget sidste år arbejdede jeg så sindssygt meget. Der kørte jeg fuldtid i børnehaven og også nærmest fuldtid på en restaurant. Æ, hvor jeg arbejdede næsten hver dag efter arbejde og i weekenderne. Åh, oh, fuck, mand. Det var sygt hårdt. Æm, og så tror jeg måske også bare fordi, at alle mine min venner bor i København, så er det også nemmere tilgængeligt, og så er det også nemmere lige at aftale et eller andet, og så bliver jeg tit sådan dobbeltbooket på en dag, og så har man bagkanter. Nej, dobbeltbooking er den værste Det er fucking flore. nederen, og det er så dårlig stil også, føler jeg for ja. andre, og det er sådan noget med, om oh, så vil man gerne lige nå det hele. Ja, er og, så grov. Ja, og jeg gider heller ikke bare ligge derhjemme, og nu har jeg muligheden for at tage ud og drikke en øl, eller gå en tur, eller sidde her, eller et eller andet, og så, mm. så gør jeg det i stedet for. Um, og det bliver bare meget nogle gange når man også arbejder og man også har øh, en kæreste og en, altså sådan alt sådan noget ikke? at det det ja, der er sgu mange ting der sker. Ja, tror, jeg, det kan jeg sgu godt forstå. Tror at det nu føler så ensom i København. Nu sidder vi og snakker ja, du altså, du vi snakker jo som en om der er nogen at vi snakker fordi vi har mange altså, vi har jo ret mange venner har en, en stor vennegruppe. Hvad med alle dem, der ikke har det? Hvordan tror de, de har det i København? Jamen, jeg tror også, man kan være ensom i København, selvom man har en stor vennergruppe. Ja, hvad hvad, hvad med jeg dem, jeg. der ikke har en stor vennergruppe? Jeg tror, at det, der, var, der, var, der var nogle forfærdelige interviews for et par år tilbage, det, det var jo fuldstændig hjerteskærm. Det var en masse unge mennesker, der flyttede til København for at studere. De blev mm. under corona. De havde ikke noget netværk i København i forvejen, og de var bare isoleret ind på deres værelse. Ikke? Der var ikke en af dem, der var glad. Mm -mm. Så, så det, det, det kan måske også meget hurtigt være med til at bryde den der illusion om, at København er en one-stop-solution for at blive glad, eller at det er ungt og hip, altså det forudsætter også, at det er tilgængeligt. Mm. Hvor at hvis du flytter til København, taler om en, der måske flytter fra Aarhus eller Odense eller sådan noget til København, og ikke har et netværk, og lige pludselig skal til at have et netværk i København, det tror jeg bare er svært. Det mm. tror jeg fandme godt, du kan være ensom. Jeg tror også, du kan være ensom uden at have, øh, nej undskyld, ved, selvom du har et netværk. Altså jeg har talt med, min roomie, som ikke bor i lejligheden, jeg bor lige nu, han bor i Italien, men han havde en sommer, hvor han var den eneste, der boede oppe i lejligheden. Og han var sådan der, han følte, det var fuldstændig pallerlig i verden. Han var ved at blive sindssyg, ikke? Og du kender ham også, altså sådan, at han mm -hmm. er ret socialt anlagt. Ja. Så han, han var også sådan, at det er skræmmende, at du føler, at du bor i København, og et eller andet sted føler at man også det forpligtige, og sagde han så, fordi du bor så tæt på alle... Og så kan man aldrig... Så føler men jeg man, så føler bare ikke, at jeg laver en skid, sagde han så. Jeg kan huske på Roskilde Festival på et tidspunkt, hvor under 22 havde været spritstiv hele dagen. Og under 22, og der er ikke nogen af mine mennesker i hjemme. Jeg kan ikke finde nogen som helst. Fuck og jeg har aldrig nogensinde følt mig så en som før, for der var 100.000 mennesker omkring, der festede, havde det sjovt. Mm. Altså, var fulde, synes bare, det var fedt at være i live. Og jeg stod der midt i alt. Midt i mecca. Mm. Ja. Og jeg var... Mega ensom. Total og det er anske. lidt lidt, lidt aller København. Altså sådan, når du står i Mekka, og der sker så mange ting. Og sådan her, hvorfor, hvorfor kan jeg ikke lave noget? Altså, det kan jo føles... Så, altså, I næsten føler mig ikke ensom, for der er ikke noget at lave forvej, eller sådan, jeg, altså, alle, eller, alle mine venner er, er flyttet til København uden til en, en. Det er lort, så, men det er det bare, men, så det, men det er, sådan, det på en eller anden måde har jeg bare sådan, at der er ikke noget at gøre. Altså, hvis jeg lyst til at have en fridag, eller sådan, hvis jeg føler mig ensom, ja, ja, men, men det er ikke på, på et af nogen, der vælger dig fra. Det er jo faktisk, fordi der ikke sker super meget hele tiden, og, og, og mange andre... Øh, sådan, du ser jo aldrig rigtig nogen gå alene rundt i København. Nej. og du alle, altså Man går altid mindst to i grupper, når man sidder på en café, eller sidder på en bænk eller eller andet. Du ser jo ikke alene. Mm -mm. Så hvis du så selv går rundt alene, selvom du måske har nogle venner, så kan man da godt... Altså, ja. sådan, Åh, hvorfor, hvorfor, hvorfor har og, alle hvorfor, venner, du, der venner, nå, år, og sådan. Jeg er på vej hjem bare for at lave aftensmad, så kan jeg se en fest i en eller anden lejlighed. Og ja, så får man det sådan. der med, at man gerne vil nå det hele, ja. og FOMO og alt det der. Og sådan Ja, det kunne jeg... Ja. Det er lidt wildt. Hvad siger du til det næste dilemma? med? Det næste dilemma er det mega dyre der lever kum haven, ødelægger du om bolig. for det er at leve i Öl, Durm, rigtigt. Jeg føler mig så set på den her. Altså, jeg giver jo jeg giver fem stænger lige nu for at Harry Potter væltes ikke. Jeg at jeg har seks kvadratmeter. <laughs> altså sådan jeg, jeg føler mig som en børnhund. Det er fuldstændig. Set. Jeg er så glad for at bo der, det er vildt dejligt. Jeg skal også tilskynde mig at sige det er fucking nice. Ikke? Og det er ligesom ikke dyder sådan lavet som om, at det ikke er nice at bo i byen. Det er fucking nice. Fuck det er dyrt. Midt, jeg ser nogle ja. gange, jeg har en masse venner fra efterskole, og så poster de sådan, har fået den her lejlighed i Aarhus Midtbyen. Allerede der ved du, den er galt, hvis der er noget, der hedder Midtbyen. Midt? Men fuck det, <laughs> altså sådan her. Nå, i Aarhus Midtbyen, så er de sådan... All inclusive. Du har din egen fransk altan. Du All har den egen kvadratmeter. Du er fuld af lagnetur, der, der Det koster Der Det koster 3.000 kroner, hvor jeg hvad fuck siger du til mig, mand? Jeg kan ikke jeg, jeg, Altså, en øl herover koster 3.000 kroner, yeah. så er det er helt ikke Altså Hvor der kan jeg godt mærke, at der har det sådan... Det kunne sgu også være meget fedt, bare at læse i Aalborg. Ja, altså bare rive et værelse. Bare, du, to altså, også bare sådan, du, du, der er jo så mange fristelser. Bare, bare du går ud af døren, og der er sådan derovre, -11 derovre mm. og, og sådan du derovre. Eller hvis man prøver at stoppe med at ryge... Altså sådan good luck, fordi der, hvis man så er ude, hvor der ikke er en kost lige ved siden af, så er det måske nemmere ikke at, at gå ned og købe den der smøg, når man lige har brug for den. Men her... Jeg føler også, det er så, der... så nemt at snyde sig selv i København og være sådan, jamen det er jo bare en kulturoplevelse. Yeah, yeah. ah, jeg, jeg jeg jeg ja, eller jeg har virkelig brug for det når du er Nej, du har, der er råbrødsmad med Østermad mm. eller på Øst anden. Men jeg, jeg, jeg har prøvet jeg det så mange gange, <laughs> hvor det har været sådan noget, jeg skal bare lige, jeg skal spare den her måned, jeg skal være god ved mig selv. Det er ikke sådan, fuck det nu, save up for se en blomstrøjs i København. Jeg må hellere prøve den her restaurant, yeah. ikke? Og så, så er der. så er der, fuck, det var den månedsløn. Det var altså, den månedsløn. Det synes jeg, prøver har på gangen. Jamen, det er virkelig, altså sådan, jeg har virkelig fundet ud af, at man bruger langt flere penge herinde. Mm. Selv hvis jeg betalte samme husleje i næste hvilket jeg ikke gøre, men hvis jeg gjorde, så ville jeg have langt flere penge. Mm. Man, der er bare ikke lige så mange. Har du, nogle, har, så... gode, har du nogle hemmelige gode spots, Flore? Som vi kan gå ud og bruge af penge på. Åh. <laughs> oh. Jeg, en af mine yndlingsbarer hedder Lydvisen og ligger på Vesterbrograd. Det er ja, sådan har jeg en været. gammel klassiker. Jeg synes, jeg, altså, der koster en øl 40 kroner, tror jeg. En, oh. øh, en fadøl. <laughs> men billigt. En fadbammer. En fadbammer. Ja, det, det er ikke det dyreste, men det er man heller ikke billigt. Øhm. Og så ligger der, hvis man skal have en god kebab, så skal man ned på Ankara på Istergade. Ej, ja. Fuck, hvor er det godt. Er, er det godt? Uden. Der er altså hummus i, og sådan nogle øh, syltede kigger der... Hvor er det nu, det er godt hen også? Er der ikke noget andet, sted der? Tænker du på kebab -istand? Nej, men det er, det er ikke godt. De, det er virkelig... Det er ikke lort. Ja. Altså min favorit, det er den, der hedder Køsem på Nørrebrogade. Mille, den er fucking god. Er den det? Ja, der kommer de også feta i og alt muligt lort. Ej, jeg elsker sådan Hvis du er pissestiv... Ja. Efter byen, I og klokken er fire, så på Nørrebrogade, der ligger der elvand. De er altid åbent, ja. Ja, og de er skide og det og er, de er faktisk gode, billigt. Og det, og det er godt, det og det, det tror, er Jeg tror 35 kroner for en pizza der har jeg eller været. en det, rulle det eller noget. Det er ret lækkert. Ja. Hvad med, hvad med Burger Palace? Har du nogensinde reddet en i en der? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg, jeg har aldrig, at... aldrig prøvet Burger Palace. Det gjorde vi så meget, da vi var yngre, fordi det er også noget, der har åbent. Og det blev lidt sådan en ting for os, det sådan der... Åh, oh, vi skal på Burger Palace. Det er måske <laughs> også sådan lidt Vesterbro, for også sagde det. Dengang var det sådan noget, Jamen, det har været en fucking god bytur, hvis du ender på Burger Palace. Ja. Det var fandme ja. også sjovt. Har du sådan en ville, hvor du sådan åh, oh, fuck, det har været... Er det, hvis du river sådan der to frikadeller fra Seven på vej hjem, så har det været en god bytur. Altså i Næsved eller København? Øh, København. Og Næsved. Begge dele. Øh, København. Jamen øh, ja, men den, det er ikke lækkert. Det er jo bare, fordi du var, Jo, oh, nej mm. Det havde nogle sjove lyde. Jamen det er fordi jeg lige skulle tænke mig om. Der jeg bro på Nørrebro lige ved Rampsborg Der var der altid tort kebab. Det er den af Æh, det smager ikke godt, men Ej, det var altid åbent, og det er der. nemt. Øhm, og hvis eller der er på Østerbro, så var der noget der hed eller deres øh, falafel er virkelig god, deres kebab være varm. Mm. Men deres falafel altså holdt der op, opværd det fucking længe. Mm. Hvad med næste, du får lige 10 sekunder, fordi vi skal have det næste musiknummer. Kan kebab? Kan kebab? Ja tak. Okay, 1 2 3. Solgt. Solgt. Vi hopper videre til det næste musiknummer. Ja tak. Det bliver Currents med Drake. Fedt. Velkommen tilbage. Du lytter stadigvæk til Med noget på Spil hos 24-7. Mit navn er Ville, ja. William. Ville? Ja, det bliver en remix. Nej, det er blevet for symbiotisk. Nej, det Mille. går ikke. Mit navn er William, og jeg har sammen med min medspiller Mille mm. og Flora. Stadigvæk. Yes. Mega bad. Wow. Vi taler stadig om København. København er ledet. Vi var i gang med nogle dilemmaer. Hvad gør med dilemma. skal dilemma? Skal vi tage nogle flere? Ja, men skal, vi ikke lige, skal vi lige rive et dilemma mere? Vi river et dilemma mere. Og det er faktisk noget, som jeg synes at vi kommer så meget ind på. Sådan, øh, og det, jeg tror, det, det bliver en blanding. Men kultur, i forhold til sådan, kultur til teater, er der mange, der skriver. Øh, venstreorienterede mennesker, hvis man er venstreorienteret. Øh, ja. Altså sådan i den forstand, at de fleste eller mange herinde, er venstreorienterede. Øh, og øh uh, queer og uh, det miljø også, findes også herinde, uh, hvilket nok også gør, at der er mange, der vælger at flytte til. Jeg synes måske, man skal anholde... Jeg har altid haft lidt anstrengelse. med, at det findes herinde, når man taler om sådan nogle ting. Mm. Fordi det I den sætning ligger der også en betragtning om, at det kun findes her. Ja. Yeah. Mm. Det synes jeg er mærkeligt. Helt enig. Jeg, jeg, jeg synes, det er meget... Det er meget kortsynet at sige, at det kun er ting, der eksisterer i København. Mm. Fordi der ligger implicit også det i, at det kun har sin berettigelse i København. Det har jo sin berettigelse overalt. Om du er homoseksuel i Holstebro, eller om du er det i Køge eller København, det er jo, det er jo ligegyldigt. Det, det skal du have lov til at være, hvor end du er. Hvor, hvor jeg synes, der er en generel tendens til, når man taler om København, at man siger, men, men her er der bare plads til det hele. Mm. Det, er sådan, det, det synes, jeg, jeg synes det er mærkeligt. Jeg synes lidt, man sådan, det ser sig tilfreds. Altså på noget, man ikke bare sætter til tilfreds på. Fordi yeah. hvorfor skulle du ikke have lov til at gøre det i Holstebro? Ja, ja og det er jo det der med sådan, at... Øh, ja, du har ret i, det underkender jo ligesom, at man på en eller anden måde er mere øh, homoseksuel, eller mere queer, eller et eller andet mere herinde, fordi det findes herinde. Men det findes jo også alle andre steder. Men måske er det, fordi der er mere plads til det, og der flere mennesker herinde, at man tænker det. Yeah. Øh, og jeg kan da selv huske mine homoseksuelle venner, øh, som vi også snakker om med Hannibal, at de homoseksuelle mennesker, der var i den by, man nu kom fra, det var ligesom, at man tænkte, okay, fordi I er to homoseksuelle, så kan I ergo blive kærester. Mm. Fordi man, man kendte ikke så mange homoseksuelle, eller måske der var ikke så mange, der var øh, noget der i deres liv endnu, men det var ligesom om, at fordi man har to homoseksuelle venner, så skulle de bare være kærester. Her er det jo ikke sådan, det er længere. Altså nej heldigvis. Sådan er det bare ikke, men det er sådan, ja. Men jeg synes, det, jeg synes bare, det er faktisk. Jeg har bare hørt det et par gange, hvor jeg synes, det, det er lidt fjollet. Jeg tror, man kan være helt helt sikker på at øh, ligegyldigt om vi taler om det ene eller andet minoritetsmiljø, så eksisterer det overalt. Mm. Men der er måske, der er måske en, øh, en bredere forståelse i, hvor eksponeret det er. Mm. Altså, om du er i København, så er det klart, i forhold til, hvis du er i øh, Herning. Altså, der er, nu er det ikke et dårligt ord om Herning, men jeg kunne bare forestille mig, at Herning er også en stor by, de har boksen, hey. Men altså, det, det, det, det er jo <laughs> stadigvæk... Det er, jo, der er måske ja. ikke samme grad, at det er måske lige så liberalt, ikke nødvendigvis øh, altså, politisk, men, ja. men ideologisk, i, i Herninge, som det er i København. Men jeg tror i hvert fald, det er en vigtig... Jeg, jeg synes, det er vigtigt, at man ikke øh, står sig fast på... Jeg synes, det er en vigtig diskussion at have, hvorfor det er sådan, men også anerkende, at det findes også andre steder end i København. Det handler bare om, at de skal blive mere oplyst på en eller anden måde. Men det er jo bare det andet an... med, at der er flere mennesker. Ja. Så, altså... ja, der er flere teatre, der er flere koncertsteder, der er, flere, mm -hmm. altså sådan, der er bare noget andet... Øh fordi det er så stort hele tiden, eller der er så meget af det. Så det er jo klart, at man bliver måske også eksponeret for mere af det og er mere åben. Ja, eller, man bliver i hvert fald altså, udfordret på sine traditionelle idéer. Jeg tror, at, jeg, altså, jeg tror også, at det kan være... Okay. når hæfter mig ved, at altså, det med, at folk er mere venstreorienterede. Og det, det, det grundlæggende det er jo et empirisk spørgsmål, hvis man kigger på de vælgermapper, der bliver lavet, når man holder kommunalvalg mm -hmm. eller folketingsvalg. Det er, jo, det er jo faktuelt, at der er, en, der er en overrepræsentation af folk, der tenderer mod venstrefløjen, kontra mm. folk, der tenderer mod højrefløjen. Jeg har haft venner, som er flyttet ind, som har ligget på højrefløjen, som har været sådan der, det er godt nok lidt svært at navigere i, ikke? Eller sådan, altså du ved, hvor det er også lidt, jeg ved ikke, om jeg synes, det er synd, man skal kunne stå ind for den politiske holdning, man har, det, man skal jo ikke vælge, hvor man bor på baggrund af sit politiske øh, holdning. Men det må da også være lidt nøje at komme til en by og være sådan, jeg stikker helt ud på den her Altså, forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår 100 hvad du mener. Altså sådan, det er jo, men det er, jo sådan, det er jo sådan, det er overalt, tror jeg. Det er ja. jo, altså, hvis en venstreorienteret, eller en homoseksuel, eller en med afrikansk baggrund, tager til en lille by i Jylland med 500 mennesker, ja, det er rigtigt. Så, så føler mm -hmm. de sig også udenfor. Eller sådan, så det er jo sådan lidt en... Ja, det, eller, det, det synes jeg er, jeg er enig. Det er ubehageligt, at man vælger ud fra det, men det tror jeg, man gør alle steder på baggrund af, hvad man nu har og kommer med. Jeg synes bare, det er sådan et sjovt billede, så kunne man næsten, når du skulle finde bolig, så kunne du være sådan, ikke her, ikke her, nej, heller ikke her. Ja. Mm. Ah, fedt, det er her, jeg skal bo. Ikke? Mm. Altså, sådan, det var bare lidt en sjov, det strejfede mig. Bare... Jeg husker, jeg talte med en kammerat om det, hvor han sagde, han kunne godt mærke, at det var... han er vokset op øh, nordpå, så han mm. var sådan, altså sjov nok, hvor han også sådan, det er godt nok noget andet herinde. Altså, det er nogle andre ting, man taler om. Nej, det er de samme ting, man taler om, men man, man går til det på en helt anden måde. På en helt anden måde. Man taler om det på en fundamental anden måde. Flore, går du meget i teater og sådan noget, når du er for København? Æ, nej. nej. Ikke, um, jeg har aldrig selv købt en teaterbillet. Jeg er blevet inviteret ind af min uh, mor og min mormor nogle gange. Mm. Æ, jeg går mere til koncerter. Det har godt nok været meget. Mm. Mm. Inde på Cecil eller Vega. Nej, det var sygligt. Det synes jeg er røvfedt. Også fordi, at... Det er også fedt at høre nogle lidt mindre upcoming artister. Der er også rust og sådan noget. Æ, og det er ofte ikke sådan super dyrt. Altså, du, du kan godt finde billetter til sådan noget 150 kroner. Og mm. det er jo billigt sammenlignet med Royal Arena til 700 kroner, mm. eller hvad det nu end er. Ikke? Æ, det synes jeg er fedt. Føler du, at mange af dine venner tager sådan i teateret og udnytter alle de... Nej, jeg tror, jeg tror faktisk, at jeg føler, at teater øh, ligger lidt mere op af Øh, generationen over os og generationen over dem. Mm. Jeg føler ikke, at der er så mange unge på vores alder, der går i teateret. Jeg føler også lidt en Jeg ved ikke, om det er fordi, du synes, at der er mange i København, der går i teater. Nej, jeg synes, der er bare mange teatre i København, og der er mange spillesteder ja. i København, så er god. kan man jo tænke, at der er flere, der gør det. Mm. Ja, jamen, det er rigtigt nok. Jeg tror bare ikke, der er så mange unge. Jeg tror ikke, der er så mange i 20'erne, der det går i teater. Jeg, øhm. jeg har en kammerat, han er totalt sådan en eksentrisk ud men han tager alene, når han ser opera. Men det er fandme den eneste, jeg kender. Han er fucking men det er jo også overklasse, men det synes jeg også... Altså, nu har vi siddet og snakket sådan noget, og jeg synes jeg bare, at hele København, det er jo kun for mennesker eller dem, der ligger i overklassen, eller øvre og, og mellemklasse. Altså, der er jo ikke plads til... Det er jo bare blevet sådan et præcendiøst, kulturelitært samfund. Det er det, jeg, altså, det, eller, det er det, jeg konkluderede for København. Altså, det, sådan, det, det. Er, så tager man opera, operaren, og så, så man lige i teatret, så kan man lige ned og drikke en, en øl til 60 kroner, og øh, tage med sine forældre og købe lejlighed. Det er jeg meget uenig i, men det tror jeg så ikke, vi har mm. tid til at diskutere nu, fordi, Flora... Mm -hmm. har... jeg vil gerne høre, hvorfor du er enig. Nej, jeg er uenig. Jeg vil gerne høre, hvorfor du er enig. Fordi jeg synes ikke, du kan, du kan ikke, ikke splitte en demografi op på den måde, og så sige, du prøver effektivt at opstille almindelige udsagn for alle, der bor i København. Det kan ikke være mere forkert. Det, det kan det da, hvis man ikke har råd til at bo herinde. Or or mille, Mille, Mille, Mille, Mille, Mille, ud. Du har i København, selvfølgelig har du fri pristandelse på lejligheder, men størstedelen af alle lejligheder i København er aldingslejligheder. Er det ikke, at siger, at de er reguleret i pris. Andingslejligheder kan ikke hverken stige eller falde i pris. Og det er så sagt, så har du legelejligheder. Rigtig, rigtig mange af de ejendomme, man har opført i København, er reguleret. Det er gamle boliger, der ligger der fra dengang, kongen var konge det, det er faktuelt forkert, når man siger, at København er blevet en by for folk, der har en vis økonomisk øh, et, øh, modstandsdygtighed. Der er plads til rigtig, rigtig mange mennesker i København. Det synes jeg ikke, det er. Det er, det er jeg er meget uenig i det der. Det kan godt være, at det er markedsbestemt, men markedsbestemt, det tager jo øh, middelklassen over. Det, ej, altså, så, så derfor nej, nej, nej, jo, nej, nej. Jo, det gør det jo. Altså, den, jeg jeg, jeg men, har ikke noget empiri på det, men jeg den. tror, hvis du går ud og laver en eller anden segmentering på indkomstniveauer rundt omkring København. Okay, så vil jeg, jeg tager næsten 100 og jeg ret. Men, det, men du, du taler, ikke, over, der, der du der taler om overklasse og høj- og det, det er Mille. Det er virkelig sat på en spids. Anyways, Mille, synes den jeg tager ikke. vi lige over en fad på et andet tidspunkt. Det tid. gør vi. Flora, du har lavet drinks. Ja. Yeah. Og det er, fordi vi er kommet til vores gimmicks. Yes. Og det er your twenties, altså gin and tonic. Så Flora, ja, hvad har du lavet? Jamen, øhm, jeg har lavet en gin and tonic på den billige gin, fordi... At det Det er også lidt København-agtigt. Ja, yeah, og... Men har, jeg, jeg har i hvert fald ikke haft... Eller, I næste, kan ja. være så også billig lidt <laughs> ja. men i hvert fald, den er, den er ret stærk. Ja. Og så er der også kajennepeber øh, i og lidt chili. Og det har jeg gjort fordi, øh, for at symbolisere, at mine 20 er, er gået stærkt. Der har sgu været fart på. Jeg føler, at nu er jeg jo så kun 22, så jeg er jo ikke engang halvvejs. Men de to år, der er gået, de er fandme gået hurtigt. Jeg føler stadig, at jeg er 18 nogle gange. Plus der har bare været fart på, jeg har lavet sindssygt mange ting. Jeg har arbejdet af helvedes til at have været rejse, jeg har været på højskole. Jeg har lavet nogle mega fede ting, jeg har flyttet hjemmefra. Jeg har, har nydt livet. Og så er der også citron i, for at symbolisere sol og glæde. Fordi jeg synes, det har været fedt. Altså, Skønt. Pissefedt. Mega nice. Dejligt. Ja. Skal du smage? Jeg, jeg starter, William. Den har også fået lov til at stå lidt, så den er den ret stærkt med det der lidt. chili og slået. <laughs> øhm, mm, er den ikke lækker? Ja. Den er faktisk en af de bedre. Synes du det, Emilie? Jeg, jeg synes jeg. at det er en af de meget bedre. Ja, fedt nok. Hmm. Jeg glæder mig til, at du smager William. den, William. Jeg synes ikke, den smager for meget af noget, hvor nogen gange føler, at har gået fuldstændig crazy daisy mm. på de der uh, kæanepiller. Mm. Den kunne jeg sgu godt trække mig fuld i. Jeg ved ikke, men jeg synes faktisk den er okay. Ej, med, synes, den er din, dine tyver er gode, Fedt. godt ja, ramt. Det er, det er jeg, sygt de tyver, ja. vil, de tyver vil jeg godt have. Ja. Vi skal jo blande vores tyver på, øh, på næste gang vi optager. Gin on the rocks. Gin on the rocks. Sådan bliver det. Jeg glæder mig til at smage vores tyver. Ja, det gør jeg også. Mm -hmm. Det bliver nøjere. Det bliver nøjere. Jeg glæder mig til. Ja, det bliver spændende, som mm -hmm. vi kan ramme lige så øh, meget plet på vores tyver, som du rammer på dine. Flora, ja. noget jeg altid spørger om. Det er, hvis der er en smag du håber der skulle være i din drik, når du er færdig med din tyver, så skulle det se Uh, spice. Yeah, ja, hvad for en spice? Jeg elsker jo ja, chili, tror jeg sgu er fedt. Okay. Jeg, er du ude fra en forventning eller en forhåbning om, at dine 20'ere bliver ved med at have meget fart på? Og sådan, at de bliver fede, altså sådan stærke? Ja, yeah, yeah, det tror jeg. Uh, jeg håber, der bliver blevet ved med at være knald på med en masse fede oplevelser. Uh, det kan også være lidt sødme. Mm. Jeg har haft noget lidt sweet. Sweet lidt love. love. Sweet, sweet love. Lidt love. Lidt love fra både uh, venner og kærester og familie. Det kan ja. jeg godt forstå. Det, det lyder, lyder dejligt. Det virkelig, virkelig virkelig dejligt. Det, dejligt. Ja, det kunne være lækkert. Jeg tror også at vi så småt, om ikke alt for lang tid er der hvor vi skal til at runde af. Har du noget du vil sige her til sidst på. Et godt råd. Et godt råd til 20'erne. Uh, øhm, tag så mange sabbatår du har lyst til. Giv den gas. Arbejd for at tjene penge for at have det sjovt. Se dine venner. Nyd hvis du bor i København. Hvis ikke du bor i København, nyd byen, nyd sommer. Her Og så den største Københavner anbefaling, og den største, don't do this in your, if you're in Copenhagen. <clears throat> Jeg tror, at den største anbefaling, det er at øh, gå ned ad de gader, du ikke normalt ville have gået ned ad, og det er ligegyldigt, hvilken bydel du er i. Gå ind, på, øh, gå ind i mærkelige butikker, gå ind på caféer, øh, der ser lidt mærkelige ud, i stedet for at gå på... Joe the Juice, eller PS Bar Grill, og så øh, for guds skyld hold dig væk fra strået. Færre? Ja, hold dig væk for det, yeah. ja. Det, der væk fra sværet. Ja. Ja. der sgu ikke noget fedt. På jeg klikkede også ind forleden, det var forfærdeligt. Der er, ikke var sådan, det, er der for mange mennesker, der, er der det, det er dårligt. Det er dårligt. Ja. Det er så godt, det hvis man har løst en charnebox en gang imellem. Ja. Charneboxen på strøet. Ja, det er, ja. er, det er faktisk sindsygt. ret lækkert. Det er nok det er faktisk konstant ja, Og Jeg føler ikke man finder <laughs> den anden sted. Nej. Ja. Jeg synes faktisk den er virkelig lækkert. Ja. Hvis vi taler om den samme, den brændte ned for et par år tilbage. der var sådan en kæmpe brand ejendom. Nu er retur. Jeg, jeg har ejet okay. den i et stykke tid. Jeg skal lige op og bede om den, for den er fucking god. Ja, jeg bliver også nødt til at gå op snart og var sådan, at det skal jeg bare bede om. Ja, det er det, der bare en lækker. Siger. Men Flora, du skal have tusind, tusind tak. tak, fordi du havde lyst til at være med i vores øh, radioprogram. Det, det var ja. virkelig dejligt Det dig har, har virkelig, virkelig været en fornøjelse. Det har været så dejligt at tale med dig. Mm -hmm. Men ægte Københavner. Men ægte, ægte Københavner. Hvad <laughs> end det nu er. Ja. Så er du en ægte Københavner. Ja. Jo, det er jo faktisk også dig, der har taget den sidste sang med Og jeg tænkte måske at det lige er en, du har lyst til at præsentere. Ja. Og så knyt en kommentar til den, og lige fortælle hvorfor har du valgt den her sang, Helt i stedet sikkert. for alle mulige andre sange. Det er et band, der hedder Jungle, som jeg er, jeg er 50 100% jungle. sikker på er danske. Øh, de har lavet en... Nej, er de ikke danske? Nå. No. Okay. Jeg var ret sikker, er... sikker på, at de var danske, faktisk. Ah, okay. Nå, men de har lavet en ny sang, der hedder Candle Flame, og den, synes jeg, er bare fed. Øh, den er lidt groove. Den er lidt anderledes. Og jeg synes bare, at den er god. Jeg har hørt den meget for tiden. Jamen fedt. Er det så ikke bare øh, den, vi slutter af med? Jo. Cool. Det var alt for den her gang, og det bliver Candle Flame med Jungle. Pissed fedt.